أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجاوزنا ببني إسرائيل البحرى بات ولا قوم يعكفون على أسنام لهم قَالُ يَا مُوسَى اِجْعَلْ لَنَا إِلَٰهًا كَمَعَ لَهُمْ آلِهَةٌ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمُ تَجْهَلُونَ واقع موسى علی سلام شور دا غدوے سرا مطالق ذ رسول الله صلى الله عليه وسلم لرا مؤمنان لرا واكده موسى عليه السلام صلى الله عليه وسلم واكده موسى عليه السلام مشتمل لا هندسه مختصر ترون حلق شو او د بنی اسرائیلو زغفی عاقده بیانی او ده موسیٰ لیسی صلی اللہ علیہ وسلم تثبت انده خبر اکو خط میشوا او دو کیم بازی کمزوری خلق اڈیاروخان یا نوی نوی مسلل نو الله فرمای وچا وژنا بنی اسرائیل البحر اوری سلمنګ بنی اسرائیل دریا ونا فاتوالا قوم من يعكفون على لهم اسرا لو پتا سي قوم نه چاوي مندگي کول دما هو زن لئے مجسمی جوڑی کڑی در عبادت کاؤ اسنام دسنام جمع بلکہ دا گواگانو شکلو نای جوڑ کڑی یہ عقفون دو حقوف نا دے مفرادات ہوئی حقوف ستے ویلے کی یو شیته مو توجه کې دلته په طریقې ته تعظیم سره دوی ذا اسنام سو تماثيل البقر تماسل البقر یعبدونها نو واګه نو شکلونه جوړ کړو د عبادت د کوو هغه نه غیر علاکہ سوک چیس بازی کسان قبر تناسی علاکہ صدب پاروی کشف و قبور دو پارا خبر قبر سر خبری کون کشف ستوی بربانوال مڈی سر خبری کون کشف و قبور کئے کشف و قبور دغ خلقم نو دغ دو غواغانو دو شکلون نانگیر چاپیرا ناس دی سو کی تواف کئی نو سوک سکئی بنیسرائیل خودا میسر نوو تیو پا میسر کی خودا غواغانو عبادتو نو کم از کم اغنو مسلم کسان خوداو چاقو منسا آسان خوکرن او یده موسی اجعلنا الهن كما لهم اله او یده موسی علیہ السلام مقرر کزم د پارایو الها یتران لو کسرنګ چې د توید پارا اله دین دانه چټو ورو بنی کسانو وسکسانو بغداد خبره کړه دا ا دا خبره ځګه کړې چې هغه الٰه نو په یمند لري دا هو مقصود چر د اوچې الٰه په دوی کې حلول کوي زمنګ را الٰه و د حلول کوي دا زمنګ زریه د قرب د الٰه اوګر زی چې الٰه ني په بیا رحمت الهی مکاف تشوید پیغمبر صلی الله علیه و علیه انتزاه بالکل نئی نئی مسلمانانو پکې خالص کلمې ویلو نور د حقیقت د اسلام نه خبر نه یا قوت له نو یوونه ولدا ذات الانوات تعفران او تصل اصلي هې جوړه دورې ته تبرر دوله ما زور کړه مسلمانان الله یو کسپویری یا یو د کسویری دلته ټوله بني سره یو دی وی اگو پیغمب صلی اللہ علیہ وسلم توی اجعل لنا زیادہ انوات کما لگم زیادہ انوات زمانگ دا پاریدہ سی ونہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ورطا فرمائل حازہ کما قال بنی اسرائیل لی علیہ السلام دا خطا صدا سے خبرو کدہ بنی اسرائیل لی علیہ السلام نے سوال کرے لَتَرْكَ بُنَّا سُنَنُو مَنْ کَانَ قَبْلَكُمْ تَذْغُبَا غَتَرِي قُوْرَوَانِ شَيْوَيَ نُو بُرَا عَلْتَا تُولَقُو تَبُوْسْتَوْا کُرِ خوئی اتندو تَبُوْسْتَوْا دلتا مده موسیٰ علیہ السلام نسا کسانو تَبُوْسْتَوْا موسیٰ علیہ السلام وطا اِنَّكُمْ قَوْمُ تَجْهَلُونَ تازقو سرنا الهنا پیجنی جائلان سمنا تازقو سرنا الهنا نخبره چه اله ستوئی بیاورتو انہا اولئی متبر ما هم فیهی و ما کانو یعملون انہا اولئی متبرن یقنم دا خلاق متبرن کې ک مبر ف کې دون ک ما هم او معبان د دوی چې دو بعدې مشکغ د فنا کې دون کې خل دی مال سلام بیا چې اد کی دی نه اووره د کومهمر چې تاسو نه که و باطل ما كانوا يعملون باطل مردود يا عاملنا چې دوی کوي د دې عملو څه اثر او फायदा نشته دوی فانا کې دن کې دی او لا څوک دوی دا به عبادت کې مشغول دي دا هلاکی دن کې فانا کې دن, کی دن کی و علی موسی علیہ السلام به واسطه جهاد کڑے حالا کړي دي قال غیر الله ابغيکم الها وهو فضلکم على العالمین و موسی علیہ السلام ایسوال الله ناغول توم تاسره الہ الدا د چې دا غیر الله اور کړي تاسره على په زمانه دا خلق ومنته په سبب د توحید فضل لكم على العالم تاسو را خدا غا عقیده ده مسلمانانه په دې سبب د توحید الله تعالی غره والے راکړه د دوی په مقابله کې نور څوک مسلمانان خواوخینو اپور د فضیلت الله بیانې کنا غره والے و زن ن کو من فرون کله چې خلاص کړی من يَسُومُونَكُمْ د فرونو مونونه کوول و کار قسم قسم تقریفونه د در یو قدلو نه ابنا کو جل و زمن ستاسو او ژ پرخې چېستاسو د معې و في ظالم بل امر ربكم عظيم پدې کېول وې نعمتو تر په تر په تاسو نه نعمتو تر په تاسو نه ارزې اندلوي څومره ګټه نام الله کړې ده ووعدنا موسى 30 ليله نحاصلت چې الله پات چې الله په چا باندې او پاک دې سره په عمل سره وکي دا غا کې دې منی پاتې کېدل په کار دي خا وو وعدنا موسی 30 ليله وو اعطمنا به عشرن فتمم ميقات ربي 40 ليله موسی عليه السلام چهو دا خوصیلوی قوم میں پسد دے دو دا پارے خانون پا کار دے دا جوان تیرا ولو اللہ نا دا کتاب مطالبہ اکڑی دا اللہ وی کتاب را پوم راشا یو دیر شپیو باسا یو کتاب راکړه موسی عليه السلام د الله د غمیقات لا اغه وح مقرر شي الله زته سره کړو موسی عليه السلام د می خطئ اوله د باردا अवेسترو د کتاب د کتاب نه بغیر عقیده پاتې کېدل او انسان کې د ایمان پښتګیرتل لا مشکله مګر د کتاب الله الله بر اسرائیل له غوره کتاب ور کېده پر د پښتګېده اسرائیل چې دوی په جوان څنګه تیرې نه له کتاب د ژوند د طریق ژوند تیر ورو یو قانون دی یو ذریعہ دی یو طریقہ راخا یو دستور دی بغیر د کتاب الله نه زندگی ته او الله خو ډنګره راخا نو موسی علیه السلام له کتاب اور کړه او اوعدنا موسی 30 لایلا دا اوس بل مقام د دېنه شروع دا یوصل یو کمپ 500 پورې تقریبا واعدو کړه موږ د موسل اسلام السلام سره 30 ليله د درو شه وو د دیر شوشکو موسل اسلام سلام میقات کوي نظر می سو اقو الله تعالی خوشبو د خلیده را محبوب نو لسی په نوري خين د دیوچ نه هميشه رحمۃ الله له وی چې د مصطفی ګروس د سړې می سو اق نو دروازه در د خلې خوشبو الله تعالی دمش نزيته محبوبا نو اللہ فرمائیواتم امناہا بی عشرین مرکڑی منگا دیر شوی بی نور سران نو فتم مقاتو ربی بس پورا شؤ مقرر در عبد موسیٰ فتم مقاتو میقات هغه وخت چې الله مقرر کړی وخت نو پس پرشو میقات رب و وخت مقرر د ربه طرف لیلتن صالح شبین دا 40 لیلتن وي دا سنځه دا 20 سودا دیر شو په اخري لاس نغه میقات تر پورا شپه سو منه 40 ليله پسا ديختو شي موسی عليه سلام شي کله تر نغه میقات ته شي کله تر نوخرر هارون عليه سلام وخلیفہ جوړ کړي چروس ته دې قوم د اقبال کافا ززم چه له لزم شات خیال ساته اويل موسل صلي الله و سلام خبر ورته چې هارون پاتیا زمانه رستو په قوم زما کې خليفه شد من قوم کې خليفه شد زما زما قوم کې لکن هو اصلح دد ته تاکید د پاره وې هو اصله دو اصلاح کوا اور او لا تتبعوا سبيل المفسدين مزه پر ارده روانه کون کو صلی اللہ علیہ وسلم اور هارون علیہ السلام خلیفہ جوړ کړل په خپل خپل نبی صلی الله علیه وسلم ازو ایت به کېروستو امام کو عبد الله بن مکتوم ہو لیکن د قرانه کور کی خلافت سو کې پرېخه ده حضرت علی رضی الله عنه حضرت علی رضی الله عنه ډېر اسرار او پجې د نړۍ د اجرت ثواب مقدا صلی الله علیه انت من جی به منزله هارون مم من لیکن را نبی با آدیخ دا غدتا سرائی دا قشارائی دا پارا ویچی تقو ماتا دا سی لکہ حرون چی موسیٰ علی صلاة و سلامتا موسیٰ علی صلاة و سلام, سلام آغا رستو برطویر یو گناو خلفنی فی قوم آغا پا قوم کی دا قوم دا پارا خلیفہ تازشاہ دا, دا پریتم حلیکن دقوم د پارا خلیفو خو نه او هارونو صلتو سلام خو پیغمبر وو استاد هغه فرق دی لکه ن نبی اباعلی رضی الله تو علی رضی الله نو خلیفہ فرخ او خاص د قرائن خپل پالا زکه امام عبد ابن مکتوم وتصليده پر دایوی دیخ دلته خلوف دی فی قومی میقات مخ لر لفظ میقات میقات یعنی کی الوقت الموعود مختو کی من یروح مقرر هغه وخت چې د الله تعالی طرفه هر کله چراغه موسی علیہ الصلوۃ والسلام لینی قاتنا د پارا د وخت مو قرار زمانه زماده وعده مطابق قرار هغه هغه صالح شوی پر شوی نو وکلمه خبر یو کړي د در سره رب د بلا واسطه موسیٰ علیہ السلام الله خبره علیہ وآلہ خبری اوکڑی بلاواسیت مخبری داد شوق پیدا شو خبری اوصالا نور و رضوک شوق پیدا شوک جوز اللہ اوی نمخبری سات تباریطالعہ داکھ دی جاروکن داداری او صلی اللہ علیہ محبوب چی حرف داد موسیٰ علیہ السلام یہ زوک شوک پیدا شوید ہے نو کوئل موسیٰ علیہ السلام ربی عرینی انظر علیہ کا اے رب ازما اخی ماتا ارین اخی اللہ پاکا انظر علیہ کا چی اگور متاتا اللہ جزتہ دا سوال شکنه دے سوال دو رؤیت محبت ته علي لن تراني الله ورته ته چرې مانشري دي ولكن انظر الى الجبل ها يو صورت دی زما دا کتو د پر خو یوړ جسم پکار دی او طاقت جسم تو خور له ها سرکٹ لیکن جسامت کې خو نه کنا اغا برداشت تر کې نشته کوم چې یو د غټ جسم جس د پارو یو برداشت ور د جسم خود د غر د کنا لیکن او ګره د غیر تا فینانس تا قرما كانه پس کچرته پاتشو پخفل زمن د نفسا فتراني پر زرد چتو مال رويني بس دا غر نه مضبط شه خبر نشتی که تعلیقیو که خواه چه غر تا گورا که غر شو جو بیا با تماؤوی دی یادا مانا چه زده کمان تجلی که مکنه زمان دا نور چه بده غر منتی لگی دغت تجلیتا هم تر ٹنگ شوی گیا نفصا و فتر ولمما تجلى ربه للجبل فخركلات تجلى الله قد ربد موسى غرت هركلات نور خارقا ربد موسى غرت وجعله تقاما ويكرزودا قر حموار دسمك سرام وخر موسى سايقا او اورز موسى عليه و پریوت موسیٰ علیہ السلام بےوش دک کا منع ذری ذری مستویل عرض مکیس رے بلکل براور فلمہ فاقم پس حر کلچے پہ ہوش رائے ورن ششنو بیا شاشه او ځکه زمونږ پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم اخرې بيماری چې وخت مونږ ستمراللې وې د موستیم دیو وېمالا وګه زلام درې زله لمبري دي لیکن هر ځل چې ول ولوم دی ا سيته باندې اوشيو پیرالا اخر کې مور ابا بکر فلي صلي للناس موسی عليه السلام باندې بيو شيرالا نو کله چې په اوشرا غنوې سبحانك اتوب تو اليك باقي ده تعالی را الله کا تو اليك توبه کوم ذوب یا سوال له رویت نه کومه اول المؤمنين اوزه اولين بمؤمنانو کې په دی وخت اول المؤمنين ورته ځکه معتزله وي سرويته بارے تعالی مهمه نه ده زکم موسی علیہ الصلوۃ والسلام وی ټوب ټوی لکه الله زب تعالی بیا ضرویت او معلومه دا چې ورچ ضرویت سوال کولوس ګناه دی خو ورویت ممکن نه الله وبا موسی علیہ السلام ته ورویت خپل کړیو چې تجللا دبر تعالی تنور غَر نټینګي ګینو انسان بداغ تجلیا تصدیق شيخه لیکن احل سنت والجماعت وی شرویت د بار تعالی ممکن دے. دنیا کې نفس ممکن دی ښا او اخرت کې به امکاني وو پرې سره دی نفس امکان د مستلزم دی وقونی ښا وی دی دی. وی او د قضین اخکاری برای موسیٰ علی صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وآلہ وآلہ ترانی تحیل چرمان نشری دی قدائسی ویلی لن اورائی ویلے جب دا ممتنی آتو نا کرزی دی, دی چیزن شملی دیکی دی, دی دن تا مانی شری دی دستان دل سزا ممتنی آتو نا یا تعلیق بالجبل شکر لے کنا یا دا موسیٰ علیہ السلام دا سوال سوال دو مستحیل چکم دی دا چوشی بلکل محال لے موسیٰ علیہ السلام دےو محال شی سوال کی سوال دا او محال بھی و دلتا موسیٰ علیہ السلام سوال کرده و اللہ پاک تعلیق کرده نو غرف و ممکن دے کنا تعلیق بالممکن سی ممکن ممکن دا ممکن ممکن, ممکن, دا ممکن, ممکن دا. نو اصل که امکان دے درویت در دو باری دالا پا دنیا کی لیکن امکان ہو مستلزیم دو خون دے او طوب تو علی کا چه موسیٰ علی صلی اللہ علی لیگا دانا چه موسیٰ علی صلی در سوال درویت در چکڑ د دائی گناہ کڑے دے خواب ترتبی و غیرت داریکی امام امت پدی امانی اجماده چلا ما کنت بی المعصیح در سوال درویت موسیٰ علیہ السلام دا معاصیت نو خواه دیتا گناہ نیشویره کے لئے او طوب تویل ای کدز تحبه کو متاتا در سوال درویت بتانا بیا صوف و رضج و انده منوبانا وانا اول مومنین زا اول دا مومننن پا عظمان ستا و ستا او بئنه لا اعراک احد فی حازه النشا و دیمان امیمان نجب دی حالت کی تنشید دیکھئے رئے خالا یا موسا انہی استفائیتوکا علی الناسی بی رسالاتی و بی کلامی تصریف رکی او موسی یکنن ما کو تو ورکړې کنا په خلقونه دې رسالت وب کلامي په خپل پیغاماتو او په خاص کلام بدی تمه ورکړې رستو سوره النجم کې چرایې ذاریاتونو نبازی رؤیت تعالی منی دلیل کوي پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله رویت کړه بل د دې زنه و استدلال کوي چا الله موسی علیه السلام ته وي تمام اور کړي به رساله ثو خاص کلام خه ما تاسو را خبري کړي خپل وی کړي نو پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله حضرت خو موسی علیه السلام شته نو هغه سره هغه ته به رؤیت خپل دیدار به کراوکړي دا ځوزی فضیلت کړین شیخا فخزم اتايتو کو من الشاكرین پس اوس واخله هغه کیتا وسواق لا کا مطلب اس اعمال او کا باغ کتابن چه در میں کتا تا دے عملی کا اعمال سوا کومین شاکرین او شاد بیان کاول د دی کتاب اظہارو کا بیان او کہا دنیا شاکرین مین المبلغ و کتبنا له فی الالواح مین کل شیء موعظہ الله وله کتاب ورک اوات نوڅې ورکه الله لیک او منګه د د د پاه وکت به نه ل لیکه منږه د د د باه فعل په تختو د کتاب کېشیول مننوک ش الله ول کتاب ورکن لیکن په شکل تختو او دا تختې دسې شي زبرجد جت دی بلله بلله چاسري کېلې چاسري کې بس تختې وي د هر شي په سم تختې چې هر قسم یا د جنس تختې چې الله او مولا کتاب ورکن په سکه مې ورکو فل امام رازی وی من ای شین ہیا و کم ہی پتن لگی جدا سوم روی او دا دی ماہیت سو صرف اللہ وقتب نالوہ فیلالوہ اولی کم اندرہ پتختو دا کتاب کے سخبرہ اولی کلا سشے کل شین موعظان هر قسم ضروری واحس و تفصیراً لیکلی او تفصیل ده هر ضروری حکمونو ورمو عزاو تفصیل موعزین مراد دو چیزو عجیرو پاکی نصیحتو نو پا داو پاکی او تفصیراً لیکلی شئین تفصیل ده هر ضروری حکمونو دا کل استغراقی نه ده بلکی چاکوئی تد کم مسائل و ضربت و ناگی تقسیل پاکی موجود احکامات شریعت دا حلو دا حرمت وغیرہ پا دا پاکی ارسو لگر کرتبی وغیرہ لکی کنا ما یحتاجوه لیهی فی دینی من الموعزت والاحکام چې تین په دې بار سره کوم ورته اړتیا جذرو هغه مسائل الله پاک سره تفصیلا بیان کړو الله يفق وذها بقوته من غورته يفق وسا اسکو نه عملو کبري کې تام منته بقوته فتحت خو په قوت سره اخ پهنا په اعمالو کې سمانا د دې بیان او کا اوس واخل دې کتاب درا به قوتن پتاقت او بیا وآمور قوم کا بیان کا قوم خلتا سخبر اور تب بیان کا یا خوزو بیحسنیان چه عمل لکی دوی بیحسنیان پا خستو خبرو دد عمل لکی دوی بیحسنیان پا دیر خبرو خبرو چاکا سدیدہ کتاب دیکھا دا اضافت بیان دیخ دا دی. دی. ناجی احسن په مقابلہ د حسن کې نو په احسن یامل کوي او په حسن پرې ده ننیا خذو بہ احسنها عمل کوې په احسن اغه احسن څنګه چې کتاب لې کړا دای زافت بیان شو پاکستان قبرو چې دا کتاب ده لکا قرآن کریم تا احسن القتابی رشید ندق احسن دین کتاب اللہ دا تورا تول احسن دے اب از فرق جوړ کر لیچے احسن عظیمت و حسن ننک کتاب اللہ چلے کتورا تے کو قرآن دیتا تول سلے احسن ہرکل چې د الله د کتاب باندې تاسو عمل کوئ د دې په بابل کې الله وې سورې کوم در بکم تاسو تا کور د نافرمانو خامخ او بکم تاسو ته عمل د نافرمانو چرا شمله فاسقین دا مالق قوم ضرور نافرمان قوم ته مراد جدی بدل کی بطا سو رضا ستاسو ملک راکا بخوا یا دارنا مرد داری جہنم دیکھنا چا اللہ پاک با مومنانو تا جہنم و خیچو گورا دغزی و خوا سا یا تکبرونا فلعرضی میں غیر الحق او دا سو آیتنا یاخد دې واقع سره متعلق دي یا د بطوري جمله معترضه ريتي اومد سره لګي لکه نو غره دا چې د پخپل عموم پرې ده د کی عظمت د الله د کتاب بیانې ا چون کې د تورات تذکره ده عظمت د تورات بیانې او عظمت هر کې کتابی سماوی بیانی اللہ ویسا آسرفون آیاتی اللزین آن خامق اللہ ویمنک امزد فهمد آیتن اخبرون آغا کسان اللہ مقتادہ دا مانا کرے خامق زارون دا فهمد آیتن کسان یتکبرون فی الارضی چې تکاپور کوي پسوکه به غير الحق پناهه بسره فهم د کتاب الله او ځنوار کوم متکفل لنور کوم د به غير الحق سما تکاپور ګن په حق سره ویاو کنه الحق ما ندا چې تکاپور دا خود الله پاک صفات ده بل تکبر کول دا خنا حق ده یا تکبر حق دمانه تکبر کول په حق سره په مقابله د منکرینو کینو دا حق ده کنه به غیر حق دمانه غور نه یا لس وج ذکر شی چې فهم د کتاب الله الله تعالی ورته ارکی لک حیا دا چمنه چ حیا قالی دا نتپوس کولی شي نو خلق کولا ولې شي د دې کتاب روز د قران شي کوله د غرنګ چا کې چی تکبوري کنا نو الله پاک فهم د کتاب نو ورکی او که کده کتاب د استقلی سره تکبر کین نو الله پاک فهم د کتاب الله اخر نور و گناہونو سر چلی گئے لیکن تقبر سر میں چلی گئے خواہ بلدک کتاب اللہ دست دکڑ دپارا و محنت ضروری بھی خواہ ددی وجنگور ابن کسیر لیکلی من لم یسبر علا ذل تعلیم ساعتا من لم یسبر علا ذل تعلیم ذل جہلِ آبادان یو سڑے دا تعلیم تکلیب منی صبر اونکر شپائی شوگیر نکڑا روزی شوگیر نکڑا لوگا تندے تیر نکڑا مسافری تیر نکڑا داد روجی میں اشتاو گوریو سڑے پا گینٹو ناس دی حالانکہ خلق روجب بخوب لڑت دی لیکن دا سالور پنځه ګڼه شپږ ګڼه یا د شپې او ورځې د قران کریم د زده کړې د پارسانې او نه کړاو کرا نو بقیا فی ذل الجهل ابادا نو دا جہل په ذلت کې او به او پروديږي ازکا العلم يحصل بالذل العز فی علم کو پخپلہ عزتمند شدید دے کی بیزد فی نفسی ہی دے ذلت دیشت العلم عز لا ذل فی لیکن ویحصلو بذل لا عز فی علم کو عزتمند دے ہاں حصول پس سر دے پس سره سر دے اور بازی چه خامخ اڑو منگا ایترازونا پا آیتنو فلو منده ده اغاکسانو یا تکبرن فیدر وصاللوی وئی رو کل آیتن لائی امینو بیخان که اوی نیدہ متکبرین کن کل آیتن حق اوی نینو ایمان روڑی پا دغنخ منه دا حق منه خورتا محلوم ہے شیدہ حق دے دہ مسئلہ حق دے لیکن نئی منی دہ سنت دے گردہ دہ پاک دہ کتاب یو نس دے پیو ظاہری یو واضح مسئلہ دے لیکن دے پیقین نکی لیکن وئی ارو سبی در او قدوئی اوینی و اي يراو سبيلا رشديك اويني لار ده هدایت نو لای ات تخذو سبيلا نو نه غني لار ده کاميا د مخه جمله سره اشاره د دلیل ته ک دلیل اويني او دلیل چې په کومي خبره منطقي کنه سبيلا رشد لار ده کاميا بي سره توحيد دي سنت دي نو لای لار ده کاميا وَإِنْ يَرَوْ سَبِيدَ الْغَيِيَ يَتَّخِذُوا سَبِيدًا اک او اینی دوئی لارده کوبوالی دو گمراحی گنیا قیدر سبیلن لارده کامیان وائی که شرکو اینی بداعاتو اینی رسوماتو این پساقی پسی روان دا والی ذالک بیان نم کذبو بی آیاتنا دا وکانو عنها غافلین او دې دا غینا بپروا پروا د الله د کتاب نه کوي اوس اورې ویره الله ورکیا که څنګه چې تکذیب کړي داتون زمنګ ور دا خاېنا اخرت د ملاقات د اخرت سبیته تعملهم بربادي امر نه کوي که څه نه خیالي کړي ثواب ورته نه مړې حال یوجزون الا ما كانوا يعملو بدلنه شی ورکې ده مگر دا عاملونو چتو یې کوي قوم موسى من من حلين وعجلن جسدا له خعر ورد واقعي ترتیب دلتنش دي لکن قران کریم کې خو مقصود واقع شي د استشاده پاره او ځدیه یتونو دوه کې اصل ترتیب ان اشتحال ترتیب العلماء رجعوا سوالتهم سره شروع کوي واتخذ قوم موسیٰ من بعدی من حلیم عجلا جسدا له خارج جوڑک قوم ده موسیٰ علیہ السلام رسولت لو ده موسیٰ علیہ السلام نا من حلیم دکالو ده دوینچی ده دویسر عجلا سکیدران جسدا چی وجو سوا له خارن غیدر آوالو یوس کدوی جوړ کا دا دوی مشر سامهره و کېنول دي ترڅو سره تواه او مادی ایم کې راضی کالی چې موږ سره دي غنیمت ته بیاو کله و درې سیمه خو زمنګ دا پر جائز دي کنه بیاو وینکور دا ما سره دي اورته او تاسم دی اوور تاو غرزو اینا وہ اوور تاو غرزو اگا کالی چی تا فرعون والاو دوی راگستی ہو خواد. ازا من خوادیاں نیدی. بچ چی اگر او غرزو دو خلاڑا کنا اور اس تو سامری ادھا سامری مرگو رکی, رکی رہی او سکی شکل سکی. بس اگر ڈٹسکے و مجاہد ویچی اگر کی بچی حوات لنو اگر او آواز رو. یا سبس پله علي کاری پكي کړي وا هغه به आवाज کو د اسکي په شاني مې مې وې کول علم يرو انه لا يكلمهم ولا يهدي سبيلا ګور دوه خدای دغه سمه خبره اومه روسه سورۃ حاکیه ترسیل راځي امام موسی علیہ السلام د نور سد یو سکه جوړ کړي خو یو جو سواف او اواز وای کاو او دغه عبادت بیا شروع کړي درس ته تفصیل راځي لیکن ګور الله پاک دا ذکر کوي چې عجیب شي الایو ګرځاو چې د الای صفاتو نه پکنه او ایت وې سوچنا کاو ان نه لا یو کللی مهم چې دا جسد دغس کوې خبرې نه شي کوې د سرران والله یهې س او نه شي خې دوته س لار د دی اوه دصففات خو د لاې حقیقی دي سررنګې ورته لا نه دویته جواب ګی شي که دوی ونهشي غړی نو هغه فده ورته شي ررسی الاو يتخذوه كانوا سالمين مخه اوس سره وی جو ساي ذکر کړل چې جو ساي جوړ اوس اتخذوا سمنا وني ودو داسته اله وقانون ظالمين ودين شرکون کي اولم ما سقط في ايدهم وروا قد زلو ګرمه دا ویل چې ګره په دې کې ترتیب دلته نشته خبر رسول الله چې اسنو کومه ذکر کو لیکن هر کله چې د سکه تذکرہ را لګ الله پیر دکان نه ولا یو کلمو ولا یهدیم سبیل نذتی سردا خبره زیاته موافق وکنا چې خبره هم نشی او داس الہ چا حلاقې سوزورې کې دریاب ورزورې کې هغه اينه ولما سقطت في ايدهم يومنا ذا دارکر چارتاو شو دغس خيف ايدهم مخامخ تدوي مخامخ یو موسا علیہ الصلوۃ او سر زری زری کا دریا وتو نو وراه انه قزل دوی پوشو یقینن دوی گمراشل کا قزل دوی پوشو پس خبره چې یقینن دوی گمرا شي وي دوخلوي د گمراه کار کړه لکه روسو سوره طه او غوره د سوره طه آیات وم نو یو غوره ووم نو یا یاد سوره طه و انظر الالهک الذی إِلَانِ ظلت علیه عاکفا الله پاک سوی لنوحرقنه سما لننسفنه فی الیمین اسفاما لنوحرقنه سما لننسفنه فی الیمین اسفاما وردی خاما خسی زمنگا بیا بی کو در یافتا بی غر زور فزری زری کی دو لم ارکر چا او شو مخامخ د دوی د دوی په لاسونو یا لم ما سو که فی ایدم کل چا او سرون د دوی د دوی په لاسونو سمانا دا کنا یا دد فیمانته ارکر چ دوی خ بهمانش وقالوا الا ان يرحمنا ربنا دو ويل كرهمون كي بمن ترب زمغاوا بخنوا نكيم خامه خشوا بمن قام من الخاسرين تطوان يا واخا دغه غره مختصر ذکر او سلم ما رجع موسى الى دبل مقام شروع ہر کر چوا پش السلام خبل قوم تعال الله ور تعال ته قوم لسه شو نو غزب انا اسفان واپش پسهال کې وسکیو اسفان افسوسناک وو وسو افسوس وکاو وو قوم ته وسو افسوس وکاو بخبل بيانونو بخبل تکلیفونو چکور دوی سرمہ سو مرم محنت کڑے قالبِ سما خلفت من بعدی موسیٰ علیہ السلام اور تیر ڈیر بد دیا خلفت و مونی من بعدی جوڑ کڑے دیتا سو رست و زمانہ ڈیر بد دیا خلفت چکړې تا سروست زمانہ لمبات ډیر بد دی هغه کار چکړې تا سروست زمان ډیر بد کار کړې ده یا ډیر بد دی هغه چې تا سروست زمان خليفه کړې له پټم یعنی بد دی هغه چې سروست تاسو زمان دا دعوت په ځمانت یا غرزه ولې د دعوت په ځخه درست ځما تور معنی کې دي نو عاجلتم امر ربکم یو معنی دا ایت پتلوار څو کړه در خپل یا معنی عاجلتم امر ربکم ایا تلوار وکته سو دوا دی سنا ګور صالح رځي دومره رځي فرای امر نا غمی عاد مراد هغه وخت مقرر دا الله له طرف فما تبین انتظار کړو زبر اغلی او مان او مان به تاسو کوجه دا کار جایز کو ناجایز کو بس تاسو کی بسی او مولا را پاس تاسو تای فتوارا کڑاو تاسو پی امیر او دو مروا خونو تر ای زبراخل او مانو ما نبتا پوس کرد او او را پیغمبر در موجود دی او تاسو دی او مولا خبر امن او نوالقل الواحا و خضا براسی اخیه کی خودی تخت په تلوار باندهی وين وصدره يا جره الي را خا جانتا القل الله سمنا پتاتاي سره ادا كيفودي وجلتاي سره كيفود سړيل چې كلا يو غوسرش نو هر كار چارا کوي غنن اغلق په عجله سره کوي روح الماني وي وزال العجلة الغيران غره پتا ده کې هویدو بجو ده غیرت نه ګسول راغره ده د غره کی په مور وجه زه حق کړي کې ګنن چې ان خل او عصمان ارتعدت يده موسى فسقطت الالواه من يده لاسونه اور په لا اوتنارتا القل الوا, پتلوا, و القللوا کی خورې تختې په تلوار <تصح> دانه چوي غورځوري لکه سوره القصص وګورئ د سوره القصص آیات وګورئ اولونه کې ده الله د موسی مور توي وګورئ دي نفائضہ کی افتیالی فعل کی فیلیم ولا تخافی ولا تحضنی اگر اس سورتو قصص کینے دے سورتو آہا کے دے سورتو آہا بورے سورتو آہا آیا تو بورے یو مادزگزا یو شانیزی کل آنک زیفی فتاب ہوتی یو کم صلیختم آیا نفق زیفی فی الیمی دلتا یلقی فسوا بخلی دریان دلران بسائلی پا ڈانا چی او بھائی گوار زیخا اگر دریاب چې کون دیدہ منن چی سشیزین و آغی دا سی غاڑی تکی خوا نموسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم و, و آلقل علوان کی خود تختائی و عجلت سرام پتا دیسا بازو بھی علی کری دیگنان چی دا تختائی ورنہ ماند شیعی او څه بالکل بیا ټانی ونی شې کتاب نیم غړې شوی او نو دا و هغه لکه هلی تشایو چوي عائشه رضی الله عنها بيزي چ کوم د قرانه کریم سره څخه ورده الله سپاره وړل نو قران خدا صحابه په سینه کې محفوظ او پیغمبر سینه کې محفوظ حبل والقل وحرسو بي رازي کنا چه موسیٰ علیہ السلام و لما سکتان موسیٰ الغضب و اخذ الالوان چو قصوانا پارامشونو اخذ الالوان اگرچه دا قانون خو عام نده لیکن معرفت چی سانیاں معات چی کنا اینی اول دینا مرازی اقا تختی رواقستی و اخذ برانسیاخیی جر رویلی او صورت و حاکی رازی رستو صلورم نبی کی رازی صلورم نبی کی سلورم نویدا آیات د سوره طه قال يا ابن املا <سؤال> تاخذ بلي هيتي ولا براسي سر ولوني ولذينو ګرومني ولذو عدل <سؤال> تو اخذ براسي اخي يجرو اليه يجرني ذراخ ڪري سر نه راخ دا موسی عليه السلام ولیکړو دا بنا بر اشتهاد کی دي شي دا بیان نه ده نو هارون علیہ الصلات والسلام ارتوی اعلام اور جویا بنا بر ترحم مور جواب لارم یو جو. ان القوم استضعفونی یقینا قم استضعفونی و نا زما کمزور گنه لوا استضعفونی قولی زما خبر اور تک کمزور شي زه کمزورګرل سمانا ځما خبر اورته کمزورې خار شي او ما خو بیان کړي دانه چې موسی عليه السلام حضرت هارون عليه السلام غني بیان نه کړي دقه سوره طه اورې نوي آیات نوي آیات د سوره طه ولا قد قال لهم هارون من قبل هارون صلواۃ وسلامه درس وی یا قوم انما فتنتم بي وصلوا په فتنه کې یا تخت شوي وان ربکم الرحمن فتبعوني وعفوا امري دورتوره بیان کړه ده لیکن وېد فارمولا په مسلح من سوکا ملکی ادخوار مولا پا بانگ منی سوک روجا مانتی بیوی وکا دو یقتلوننی قریب وچی تویز دواجل وز پلا تشمید بلا عدار مو خوشالوان دشمنان چو گورا کن ده منتبه بیانو نا پول وَلَا تَجَلِّمَا ما ما کنا د قوم سره مگر زین ما ما کنا ما با انا کړی موسی علی السلام چې تصلیرا غلانو ال موسی اره بز ما با خناو کې માતા ولي خیرور زماتا کشدد نه سقصور شي او دنکی من في رحمتك اخص رحمت وقل كي وانت رحم الرایمین خاصه الله زيادت مهربان ده مهربان نه مصلا نے سوال وک مصلا بخ... یرا ور کی اغه خلد شته ونه او خله د اسخه په عبادت کې پادشي دی الله یقنا کسان اتخذو العجل شنو ول اسخه معبود عبادت سره نه والے اوبر سی وی ته طرف طرف دته نه یسین د تاکید خامخا دوی تبا غضب خامخا اوبر سوگیدتا غضب دراب دادوی دا و زلتون فی الحیات دنیا و خواری د دنیا کی و کزانک نزل مفترین دای دا وزید دا دو خبره نه وی چی بس دق دوی شرکو که دسخیب آدادو که پا دوی با دا اللہ غضبی و دو با زلیلی نلوی کداغ شانی نزل معترین صدا ور درو جوړون کوتا هر غسوک شید الله په دین کې او نو کار پیدا کی نو عقد الله پاک دا غضب مستحق ګرځي خان ددیوجنم نه کثیر ددیادت دلان ددیادت دلان دیږي کله صاحب و بدات ذلیل هر به دتی ذریله او دا غرانگی امام راضی و غیره دا لیکي امام مبتدع الا وهو تجد على راسه ذله هر مبتدع داغه پر سر باندې ذلت پور اگر چې د په ظاهر کې سمر لهیم شہی مولنه او سمر کارخانه او خوانونه لیکن د به ذریله والذين عملوا الصالحات ثم تابوا من بعدها ترغيب تو به تو آغا کسان چامرون کوی نه کارا بیا توبه کار و کلام من بعد یا رسل دغه نه کار عملوننا انا نه کار عمل څه دې شر کو غره وا امنو یعنی ایمان کی پاخښ ان ربک مباذه یا کنا روسطه د تمام غناون نه د توبینا لغفور ریم فما خبنا کن که رحم کون کله خپل زي الله فرمای کنا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم هر کله چې په آرام شو د موسی عليه السلام نه غسان او هغه ستیاغه تختې الوه ال الوار الالف لام سر هغه تختې ورسته او فيه نسخه يهودان په لیک داږي کې نسخه څه ته ما کوته به او په لیک له شی داږي کې هدايت او رحمت او للذین ذاقوا داکسن هم ربهم یرحبون چاگوی خواست دا خبل ربنا یریدون کیوی بازی وی دا لام زاید بازی دا لام د تخصیص اخلی بازی لام اجلی اخلی بار دا کسان چدوی د وجه دا, دا خبلنا یرحبون یرکی وقت آر موسا قومه سبین رجل علمی قاتنا دا مقام شروش و دويم میقات تذکره د دویم میقات دوا ګناوه شو الله ورته سم شران راواله چله توبه طریقه ور توڅه چې توبه و په داس کسان شاګولان ور سره روان شي التا جلالم موسی علی سلام خبرې کړي بس دوی نو را سوال کړه لن نو ملک حتن ر الله جهرا الله بو منګوي نو موسا الله پاک پیاله تا مرګ راځي الله پاک داږي تذکره کوي وختاره موسی قومه 70 رجنا چون ګړو غورک موسی عليه السلام دخفل قومنا اوياتا سړي لمیقاتنا د پردو عده زمان د پردو وخت مقرر زمن بیا مخه صورته بقره کې تفصیل تاسو اورئ د پیل زم 580 ګوراکا سبب د عذاب نه ذکر کړي دلته سره عذاب به ذکر کړي ال تتو کو سوالو کګن ضروري د باندې تانه سوالیو ال بمن منو چې الله من تعويو الله اوينو نو, نو الله فلما خذتهم الرشفه پس هر کلا چې اونې ول دوی د راشبه زل زله یو را غینو برا دغه مرمن زلزله شوازه د حضور نو سره وره پیدا خلا. االتای د مرتس کرا کړه لکه پنځم 500 سماياتو ګرای. پنځم 500 سمايات د سوره البقره پنځم 500 سمايات. یا موسی لن نو ميد حتا نر الله جارا فَخَذَتْ قَوْمُ مُوسَىٰ قَوْمُهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ ثُمَّ بُعْثْنَاكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ موږ کله نو قال رب لو شيطان حلقته من قبل وهي ایا موسی ټول موږ دی نوویل موسی السلام اے رب زمان کتابو اختلوي نتابکړي و دوی دوی میں نکالو ماخ الدين الله کا تعداد ووختلوي د عمر دي مختلف ومخه به دي مډکړيو رب الى و شيطان هلكتم من قبل ويا الله اسدا سيزه کې مډکړه کړه چې خلق به اسما منه ما و موت هم کې اے رب زمان کا تاغ اخترینو تباکڑی بودو و جنیبو حلاکڑی بودا دو ادران مقید دینو مل را ولی لئاللہ یتاہموننی نزب خلقو متحم کو لم نکن اس کو متحم کیشی بودی دو دی وجب بیاورتو گیا ایا حالاتي مونږ درا اي حالاتي ګور استفهام سره اي حالاتي مونږ درا پاغا کار څکړې دي کوم اپلو مين نه زمنګنا ورته دا اشاره وشو دلته سبحان مراد هغه چا چې شعر کړي ودستي نو دلته خوتوي ضروریت سوال کړه ده ننه منا نک حتان نرلا جا اصل سبب خود خبره خود اغازینه شروع وکړ لیکن د موسی عليه السلامه خیال داري چې د حلاکت زمنګ چکم ده زمند دي قوم د دې کسان دا چته دا اغه وجنه ده لیکن غره د اند شدافع علی سبحانه مراد سوال د رویت چھے کڑے دے تولو نو کڑے سا کسانو کڑے ہوکا نو مانا آیا حلاکہ منگ در په پا آغا آن کم اقلو دمنگ نا پا آغا کار چھے کڑے دے اے تمنگ حلاکہ سمانا لستہ تفالو حاکہ دا اللہ تو خدا سے نکے انہیہ اللہ فتنہ تو کا ندیدہ حلاکہ دمنگر اللہ ستا امتحان اتذل بها من تشاء گمراہ کوي په دې جهان سره چل چوغاړي او پلاره رواني چل چوغاړي انت وليونا خاص ته الله زمو مددګار فغف لنا پس بخنو کې منتا رحم کی مونږ باندې خاص ته الله غرد بخنو کنا الله پاک بیا ژوند کې دی مخ کې وقره کېته ورا دا سوال یوګ د احوال قوم د لپاره سوال کړي دوه مت لپاره دا, دا سوال وکه و وختب لنا فیازی دنیا دا سوال بیا د موسی علی سلام ذکر کړي الله پاک سوال دا دعا عامره د موسی علی سلام وختب لنا فی هذه مقرر دنیا حسن مو قرار کې الله پاکا منظر را دنیا کې یا توفیق را کی مونږ را پدې دنیا کې لیکن وقت مو معنا مقرر کی زمونږ د پاره پدې دنیا کې حسنتا توفیق ده نه کای او په آخرته په کې بدل ده نه کای الله دنیا کې نیک نامه را کړي په آخرت کې داږي بدلې را کړي انا هدنا الایہ کا انا هدنا انا رجعنا یوکنن اللہ پاک منغان توبہ کړیدا تا تا روزو کړیدا تا الله ګور یحو ته یحو زکووی چاهو بودنا بودنا موسی علیہ السلام اند وختانه یهودیان جوړ شي قال عذاب یوسب به من بس الله پاکی دعا قبول کړل لیکن بس شرایط سرا قال عذاب <صحاب> يصيب به من شاء او الله پاک عذاب زما رسوم دازا او چاته چیز وغړما ورحمتی واسعت کو الله شین او رحمت زما رسیدره هر شيتا رحمت زما <مساستا> فراقره هر شي تر رسیدره موسی دعا قبول لیکن په يو سلور شرائط ذکر کی خوا. تا خود دعا امغو لیکن ماستا دعا قبول اکڑا لیکن اغا مشروط بی شرائط اللہوی پس اکتبوها لیلذین ایت تقون پس خامخا لکما خاسکوما پس پس خامخا لکما بی رحمت لرا خاص قومه دې رحمت لرا د پردا کسان یو یتقونا یتقونا چې ځان ساتي د عبادت د ستینا دلته عام که حی یتقونا چې ځان ساتي د شرنا ځان بچی د الله د مخالفتنا و یوتو نزکاتہ ورکی زکات تسکیه د نفس ودنا مراد وَيُوتُونَ الزَّكَاةَ سَمَنَ بِطَاعَةِ اللَّهِ وَالرَّسُولِ خپل تفسیر کې پاکواله کې د ظاهر باطن په تودا الله تعالی او رسول خپل ته عام لفظ دی ويوتون الزکا زکات ور کوي او در والذین هم بیاین تن ایمنون او اګه چې پایتون زمنګا ایمنون ایمان لري یا وروتدي ته خوشاله شو چې دا خبره اوس شته ښه لیکن الله د attributes په چگونې دا په یو بل صفات د لپاره یو قسم مقدمه ده الذين يتبعون الرسول النبي الاميان سرهم شردايه الذين دعك سن کتابداري کوي د رسول نبي امي ذ درې وړ صفاتون والا هغه کساندي الذين يتقون و يتون الزکات والذين بعيتنا دا هغه کسان دي چې تابیداری کوي در رسول دا نبی اومي دا سلور شت دا غدوا ست قبوله دا, دا رحمت ز خاص کوم الله لیکن چې پدی شرایط سره ويخه دا مشروط دا دوا پا دی شرائط و سر گورا اللہ باد پتورات زمنا دا, دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وعدہ دا دوین آغازتی دا بشارتی دا دی پیغمبر ورکڑے دی رسولی موی نبی موی الرسولی بی نزبتی من الله پیغام راوڑون کے دی دا اللہ را طرفنا النبی یا خبر ورکو ان د دے دا تغاں پیغام خلقوتا نبی بنیزبتی مخلوق رسول بنیزبتی خالق راوڑون کے دے دا پیغام دے نبی خبر ورکو ان کے دے امتا الامیان یا منصوب الى, الى ام القرآن امی دے خلق یا منصوب ال. الام دا دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صفت تخط دا بلچہ دا صفت نشکی ہے دبل چا دا بیا صفت نہیں ہے الامین پیغمبر صفت اللذی یجدونہ مکتوبا دا وزدہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صفات ذکر کی گی لس رسول نبی اومین اللذی اغ او می نبی رسول یجدونه چوم می دوی ذکر دا مکتوب لیکل شوه د دوی سره په تورات کې په ییل کې ممی دوی دا صفات د شي یا امرهوم بالمعروف و انههوم عن المنکر حکم کوي دوی ته د نه حکم کوي دوی ته په هر معروف معنی مکه تاسو ورې وي و ينهاهم من المنكر منکی بده دره د هر ناروانا ويحل لهم طيبات او بیان بده تا اط طيبات پاک بشوبي شونه او حرامي بیان بیان حرامي باندې خبایس ور په پیغمبر تدا اسناد مجازي دي پیغمبر کو سکی حلال و حرام بیانی کرنی وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ حلالی بدوئی دا پارا سمانا بیانی بدوئی تا الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْمُ الْخَوَائِثِ حرامای وبدوئی من خوایث سمانا دا حرام بیان بور تا کئی خواد چه دا دا تاسمانی دا الله حرام کرنی دیتا اسناد یا نسبت مجاز دی. ل کو دو سر همونه د دو سر نه م د دو چې کو شقیات دي کوم شوات دي هغه به لري کو یا م درانه حونه دو درو حکوونه به دو نه لې الله پا لیکن عمومی چ وخت لیکره اسلام هغه شرکیات شوبहात وکړه ولا غلان التی کانت او هغه تو کو نه چې پدوی منته يو یعنی هغه سختې سزا غانه چې پدوی منته هغه پته لري کی کنه ځکه دې امت کې دا داخل شو غا یہود نصارا د دوی په ځې سختیا نه الله پاک پیرويستي قهر نه راويستي یا رب او جون چې په دویمانت یو قهرانو یاد د نشربېات او شبهات بغیر اثر نه مراد بازي سزاګانې د جوړې سره سخت یو زیب من چې ګندګي ولکه د امتیاز هغه به پینځکو ولخ نفر چې منه به او عذره او نصروا اوس هغه کسان امنو به د واستاکیدن ذکر کوي مؤقت کیدغه خبره فَلَّذِنَا مَنُو بِهِ پَسَا قَسَنْ چِ ایمان را وڑی پَدِهِ پِغَمْبَرْ مَنِ وَعَذَّرُهُ وَمَرْگَرْتِيَا اِقْرِی دَدَا عَذَّرُ عِزَتِ اِقْرِی مَرْگَرْتِيَا عَذَّرَهُ عَذَّرُ سَمَنَ دَدَمُو دَا شرح لے گرے شیدِ پَدَمَنْتِهِ وَلَاكَوْمُ الْمُفْلِحُ قل یا یوحنا سوندی رسول الله الیکم جميعا دوس بیان د دو اعلان د آمد رسالت د نبی صلی الله علیه وسلم په یهودا وی چې بس خو بساخری پیغمبر د زمون خو پیغمبر خو موسی السلام څو د زمونګه عیسی السلام د بس خاص عرب او تراقه لید نو قل تور تواعه پیغمبر آنے تمام تمامو خلقو عربو عجمو انی رسول الله زر رسول دا اللہ ما ایلیکم تاسو تا جمعیان غنڈو تا زر دا اللہ استازیم رسول پیغام رسول کے دا اللہ ایم تاسو تولو تا اللذی لگو ملک سماوات گرپ دی رسول کی او مانا پر تدکا نا پیغام رو ان کے پیغام رو کې کے دا اللہ دا توحیم اغه پیغام را ورون کې همدغه د توحید پیغام را ورون کې مال الذی له ملک سمواتی د اغه ځان چې دغه په اختیار کې بعد شید اسمانونه تنظیم کړه لا اله الا هو هیڅ حاجت تر سره کون کې سیوا د الله غنا غوندی کول کریم او مړه کول کوي فآمنوا بالله ورسوله النبیل امیه نو فآمنوا بالله وس ایمان لره الله پر صد الله چې نبی دې او مې دې الذي يمنو بالله وكلماتي چا تصديق کوون کې دا الله د توحيد و ایمان لرون کې دا الله په توحيد معنی یو کلماتي او په احکام دغه معنی دغه په کلمات نه سموراده د الله احکام وګوره پیغمبر خدای صل وسلم و العلماء نے پر ایمان راوړو مکلف دغه د احکاماتو په منلو من سده مکلف دی ښا نو وطبعوه تابعداري او قائد دي قران دغه کلماتو لعلكم تتحدون د دې لپاره چې تاسو کامیاب شئ و من قومه مسومه يهدون بالحق وبي عادل مستقسم چټول قوم د موسی علی السلام دا پت نوخه سو په پیغمبر منتی ایمان راوړ او دا قوم د موسی علی السلام نه او جماعت او چې بیان کئ بل حق یهدون بالحق هدایت کی د حق سمانا بیان کئ د حق د قران بیان کئ د توحید بیان کئ او به یادلون او په دي حق من یادلون فیصله کئ حق سره د قران وقط انا ومن سنتا عشره تاسبتن امم اوز دل تا ذکر کئ اغه نیامتونه اغه صاګونه چې په بن اسرائیل منتی الله پاک کړو د دنیاامتونه ورته ولي اذه عذابونه ولي اذه ګره دنیاامتونه الله زګه کړو چې تاسو د موسی عليه السلام تابعداري کړو دا زابون والله دې چې تاسو خلاف کړو نو څور د دا متن او وري ذکر کوي د دې وجنا چې تاسو اور د دې پیغمبر اتباع کینو الله وذرمن احسانات و انعامات نورو او ک تاسو د دې پیغمبر نه کارو کو دته خبرو نه ملند عذابون مستحق وو حاصل دایاتونو حاصلداره وقتانا هم اسنطیعا شرطا اثباتا اس سالور یا پینزین آمازی آم کرکر دو عذابنو تذکیر رکھئی اللہ وقتانا هم اسنطیعا شرطا اثباتا اس اممہا او تقسیم کرنے منگ, منگ دولس خاندانوں تا اممہن ڈالے تقسیم کرنے منگ دولس ڈالو دولس خاندانوں تا اممہن جدہ جدہ ڈالے دولس خاندانانه پکې ما جوړ کړو هر یو خاندان یو مستقل یو جماعت یو ډلا دا بطور انعام الله ذکر کې دا تقسیم د دوی چیرې انعام دي زجر نه ده ځکه نظم پکار دی په وملکی چباته کې علاقه کې کی پاتې کیږي ورسته یو تنظیم دی تا تنظیم جوړ کړې ده زیرې جدا تنظیم د کلی جدا تنظیم دا غیا جدا تمام دیو نظام دی الله پاک دو دول اسدلې کړې دي د پاره د نظم واوحینا الی موسی از استساه و هو اکړه مون موسی علی سلام تا کلچ او بو غوخته ده دنه کوم ده نو مون ور تصویانه زره بیا سا او پامسا خفل من ادا گٹا نفن بش حسد منو اسنا تا عاشر تائینا روان شوی داغینا دولس چینی قدالی ما کلونا سند مشربوں یقنن پوہ و حر یو ڈلہ پزید اس کلو خفلوانے یقنن پیجن دلہ حر یو ڈلی مشربوں گودر خفل خفل چینے دره دل تفان بجسد یلی مخی سود بقره کی فن فجر غوالت تفصیل د انعاماتو د خپل نفسه تذکرہ د انعاماتو د کنا چیرہ پره خود لانو فن بجسد وبوت روانه شوی لګی لګی د هر فن فجرت بل وذل اللہ علیہم الغمام سورہ کډه مون پتوې من د په لی ان ځل نر راولیګل منګه په دوی منېتونجربینو مړه ځانمونږ ته خوری من باتې مه ضاقنا کو د پا نه چې من ت د لیکن دغ نیمت نه بیا محرو مشرې الله ی مازه لونه نقصان نوکړی دوی زمنګه ولیکن فوصه هم یلیمون لیکن دی په خپل ځان وونه منې زیاد وَيَخْلَالُهُمْ اسْكُنُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ دا وذ پنزم ان ام یو قسم ذکر ده خال چل اور مخ خلاف کله شوینده شود یتا اسکنو هذی القريه وسیګی دیکری کی کی ورته وینده شو بقره کی دری تفصيل تله ده او خورای تاسو دا دیکرینا کون دیچیستا سخوخی گی لیکن وقولو حتتن و ایک کلمہ دا بخشش او دن نشئ دروازی تا سجدن و سجدن و سجدی سرا دن نشئ دروازی دا جماعت تا سجدن سجدن کون کی تعظیم کون کی احترام کون کی نبخنبوکو منگتا سوتا خطیعاتکو مستاسو دا گنو گناوناو نکر اون گناه اونو بخانه بدلتا و او چا چی گناه نده کرده کننو سنزید و المحسنین زیاد بکم ثواب دنیکانو نفبدلللذینا ظلم و منهم قولا غیراللذی قیل لهم دوست تذکیر ده اول عذاب دیخوا پس بدل کا کسانو چی ظلمان و منهم دادوینا قولا نوینا لزی غیر لذی واغه ستوی غیر د آغا وینا نشی دوی ته ولا شیوا فارسلنا علیه مریضه من السماء پسرا وړې کوم پدوی منتی عذاب من السماء دبرینا بما کان یذرمون پسو د چنوې چنوې زلام کاو الله پاک به او بیماری طاعون راو لے کر د الله پاک د تذکری کوي چې ګوره د موسی علیه السلام په اتباع کی تاسو من سمره احسانات شول لیکن کله چې تاسو مخالفت کړې د عذاب مست ګرځې تا صدد دی پیغمبر تیباو کنو اللہ بدن من این عاماتو کی ان قریت اللتی کانتا حاضر تلوار دا تسکیر دا غدو مزار دا او د اصل کی دیر رسو دا واقع دا, دا دا یو قسم نموند دا پر تا خیفی دنیاوی دام دا خواب دا اولی صلی زماننا تقریبا نخاط بنی اسرائیو ددو یو خاص رز وکن دا عبادت چیاغئے که هر کار پا دو ایمانا نخالی رز دا یو خاص دا, دا دریا پا غڑا پاتے کی دن کے خلقو ایلہی دغا کلیتویا ایلہ رستورتا اقو بای داود ویلے کی بای داود دوی ګوزران په دغه دريام په ښکار منته نو ښار کله چې د دوی غرض د خالق شو آزاد عبادت وا نور کارونه مرو نمنو نو الله پاک په ښکارو منا کړه چې ښکار په منا کړه دوی سوه وخت کتلې بیا خپل مولیا نو پسې تل جوړته هلي باني خودل چلونه ورته بوسوی سکهوی جانو ورځوي مزي ورځوي تاسو د احکار نه منکړي درا وښکو نه منکړي په دغه رې دني سلو نه نه دريام نه بې راو باسه باز وته نه نه هرونا داسه وباسه لختيو وباسه چمایان څنګه رل شېبان دا چلونه مل نه ورته وخن دو دري قسم خلق به جوړ شوی دی او دا هیلګر خلق ويماږه چې منکون کې خلق دریم آغا خلق چاگو دی واعزینو دی منستاو سکر دی آغا ساکی تین واعزین واعز کونکی بی منہ کول چی منہ پری دی ناسی اللہ غر کڑی تبا کڑی اللہ و سالو همانی القرية تلتی تل تا پوسو کد دوی نم پا بارد آغا کلی کی تا پوسو ولی ہوگا دو ډیر شرمی د دا دوی دا قصن کو لخا کانو یتکا تمون بینہم دا خبره او دو پا خبل میز کی پٹو لکھا اللہ پا پیغمبر توی تپوسو کدہ دوئینا پا بارداغا کلی کی کانت ہاں زیرت البحر چودا کلے پا غارد دریا وزا چی دوئی وز دا خبر پٹی خطورتو کا از یع دونا فی سبتی کله چې زیاته او کدوې پرز د خالی اذتاتيهم حیتانو تدا مخينه بدل او کله چې راتلل به تมายاندا دوی یوم صديهم پرز د خالی د دوی شران خارا او یوم لا یثبتون لا اتيهيم كذلك روز بناوا ننبرات لدویت ماان کذالکہ دغه شل انخکارا چې دا خالی رضوان او ماان با دوی ترات لل خکارا روز د خالی بنو نه براد لدویت انخکارا د الله پاک یو امتحان ول وی نب لوهم بما كانوا يفسخون الله یذبحهم انغا په دوی منی پسو دغه چې دوی ناروا کولا دا, دا, دا, دا, دا دل له امتحان ښه چې دروز د خالي بوا نمایان بډې ورځ د خالي بانو نمایان وګاړل مشکل سره ميداوې دل اشاره د اشوا چې کله دل له امتحان راشي د حرام د رزق شي او د حلالو بالکل نه ښه صدا سیکي ګنو حرام ملای ګنو صدا سیکي سلار پته نه دا دل له الله پاک بدا گا بنا اسرائیل امان دا امتحان راویس حرام ورد بدا گا رزی ڈیر بلکل واضح دی چنی سینو دنیا نیسلیشی دا دا پورا افتینا دمیاشتی کارو نیکی گزاری خوب بدا گا دا گا حیلہ یو گڑا آگا حیلہ چا حکمت شرعی باتی دیگی یا پی سڑے دا حلانون حرام تذیادا حرامون حلال ترادی دا غا خل دا غا حرام تر دا عباطل تر فاسد تر خون و ایز قالت امت من هم قوما یو خدا خلقون و یو بالقسم خلقون وی یو طولگی من هم دادوینہ لمتحزون قوما و لواسقوئی اس قوم تا چې الله هلاکه ور کې دي هغه درا او معذبهم عذاب شديد يا بول عذاب ور کې عذاب سخف دنيا کې الله وملكم الله با هلاكيا غذر تاسو قوم در تاسو وعصنا کوين نصيحتنا ور تکوي معلومه دا شو چې او فرخه په کې واوي دوی نو بل جمعات را پاس ادھر او دوئی تایچی تاؤسو سڑی اووری وازونا نصیحتونا کوئی پسی اکی نائے دا سی تبا برباد خلق دیر نو اگو ارطوئی معذرتن علیہ ربکم نا معذرت وی دو خبری دی دواء دوئی من معذرت تو معذرت مازیرتنی را ربی کم دا پر دعوزر پیش کولوستا سراب چه سباب اللہ توی چه اللہ من خو بیان کرده وخوا وی یتقون دا دی دا یتقون چی دوی بشی دا دی حلونان دا دی دا دو مقصدی زمان زمونږ دا د خواه لیکن الله افلا من ظکر به پزهر کنه چې دوی هیر کا پر خداغان چې دوی تن سیات ورکړي شو باغ سره دوی دا هیر کا حال الله اوذ بدول عذاب ورکړه عذاب تذکرہ رست راضی ان جینا الذين ينهون عن السوی نجات ورکوم غا کا سمرا ينهون عن السوی چې منا کول وا اخذنا الظالمين واخذنا الذين ظلموا بعذاب بيسين اوونه ولمغا کسان چې ظلمې کړو په عذاب سخت داول به مانکانو یافسقون پس او د دې چې دوی نه فرمان کولي نو دینबाजी مفسرین دا وایي چې دین آغه منکون کې د بیان مراد دي اباظوینه قران دغه تذکر نه دا کوي نن سرګند ښه کاری ترتیب سره دا ښه ذکر استوا فلم ما عطاوا دین اغه هیلګر مراد مغره دا چې الزینا سلام بیاظا بن بایس ناغه د دعوت یو مانين د بیان اغه مراد یا بهر تقدیر فلم ما اتوان ما انو پس هر کلا چې نا فرمان یو کړتوي دا اغه نا چې منا شو دی یعنی دوی دا غیر ارتقاب اپر خواه، نو قلنا لهم کونو قردتا خاصین وی منگ دویتا شای شادوگان، زنیلان، اللہ والی شکلونا بدل کرو، دوی دا عردہ دا دین شکل بدل کرو، حیلگر والله پاک شکل وز بدلی خواه، دا کوڑگرو شکل، چر تا گوڑگر مولا تا گورا، کوڑگر سڑی تا شکل بینی ولی نو ګرم مانعين سوچ چې واز نصیحت نکي کنه ساکتين مانين اغم د الله د اعظم مستحق ګرځي وانته اذن ربك قال يا واسنا ليهم دا اوس دنیا را ورکي الله پاک طوله اله لګرو تاوه اغه اله اگر خو الله اگر کړی لیکن عام اعلان ده د الله پاک ده اله لګرو به بارکي و اي استاد سره بوکا کله چ اعلان کورسته ل ياب سن عليه الى يوم القيامه خامخرا ليكي به الله پاک بده منی تر قیامت پوری تر نس دي قیامت پوری را چ رسي بده تا سوا عذاب نه کر آزاد پدا سے خلق سوک شپ دین کوي او زريده حلال طریقه سره حرام, حرام سر او په سيزي خال حلال نه حرام جوړه او حرام نه حلال جوړي دا الله پاک پدين کي تغيير او تبديل کوي نو الله پاک او ودوې منځ ته علامهان بادشان مسلط کوي ان ربك لسري الاقامي او دغ بني اسرائيلو ورته دادا مرخي لاندې پراتي دي خال يقيرا وستا خا مخا عذاب ورکون کې او انه لغفور رحیم سوچي او موږ نه غل عذاب ورکي او سوچي او موږ نه لغفور رحیم یقین الله پاک بخنه كون کې رحم كون کې وکټ انهم په ارضی او من منهم صالحون ومنهم دون ذلك اوس دنیوی را الله پاک ورکي کله چې دوی تا ګنا کړي دي الله پاک پکې مختلفې ډلې جوړې کړې الله پاک تاس نسکری د تاس نسواله د دوی زجری دی ها الله یو قطانه فدروزه اماما تاس نسکر الله یو مونګه ټوکړې ټوکړې کوم دوی دره پزما کی اممن ډاله ډاله جدا جدا پتی کتاب کی جدا ډلې دې خو منه مصالحونا زنه دوی نه نیکان دی وامنهم دون ذلك وزنه الذين سما ديني سیوا یې دی ویلی سیوا خو بیا ډیر زیات پی کنه نور ټول د غشنې وبلو لهم بالحسنات و الاصیان الله یې ازمه ختمه کړی دی امتحانونه کړی دی موږ دا په تکلیفونو هر دور کې دا ول الا ان لهم د دې لپاره چې دی رهغر الله توحید تا دا الله حکم منن فخلف من بعده خلف و ورث الكتابا نتیج سراواتا سلسله چلے دا چلے دا انا فخلف من بعده خلف پس پیداشل پس تدوینا ندی مشرا قلنا خلف الناكر خلف نائب نا خلق پیداش و ورث الكتابا واغست دوی کتاب، کتاب ور تاسیب و میراسکی پاتی شکر. ندانا کارنائی بانچه پاتی شروع یا خوزونا عرضا حضا لدنا دوخ مولیان شکرن، گدا نشین شکرن. عرضا حضا لدنا اخلی دوی حرام مال ددی زلیل جوان عرضا سامان مال اخلی دوی مال هازلتنا دا دی زلیل <سؤال> جوان یعنی حرام مالا <سؤال> خلی وانا رواو طریق وصرا خلی اب یاسم ویقولو نا سا یعفر لنا بیاوی خامخا بخنبو کڑیشی منتر من بخلیشی ویقلی قیومن نحنو ابناو اللہ و احباو داوی کر ویاتیهیم عرزمیسلو یاخوزو او کراشی دویتا عرزن حرام مال مثلو دغسی یا خوزو بیاو ماخلی غیل اکتفا پی نکی خوا بس دوی خوا دا کتاب زرید حرامون گرزولا دا منصب او ویسا یغفر لنا منگ بخلیشوی قلقیو من معذب خلقنی و من من دال لعذاب بنیخا نو سلور طریقو سر رج کی ددوی پدی خبر یو رج پدی طریق سر آلمی و خزا لیهم الكتاب آیا نو آغست الكتاب کلک لوس بک کتاب کے الله اللہ یقول واللہ الا الحق چنه ووی دوی دا الله مبارک ایم مگر اغه خبره چې ثابت وی حق خبره و در رسول ما فيه او لو استریدو چې په کتاب کې دا هم مدرسین خلق الله ورته کتاب کې ویلی چې کومه خبره کوي اغه به کوي چې اغه په کتاب الله کې وی کنه دا خبره کړه دا تاسو چې وای ساجو و فارانونه او دارل اخرتو خیر للذین یطوفون طس مغلب جنتی کور د اخرت غریتا کسان د پاره و دارل اخرتو خیر کور د اخرت خو غره دی خو چا د پاره دی للذین یطوفون د پاره د کسانو جزانی ساتری د حرامنا افلاتا قلن اقلنا کار نافله دا خبر کو تاسو شی وذا نكانو تذکرہ کئ چټول خو یو شنیني موليان اغه کسان یممسکون کتاب چې تمسک کئ دلیل ني عمل کئ په کتاب د الله منه علمن کئ نو عملن کئ کور سره ور سره واقام صلاته په باندې د مانځکئ عالم چې تمسک بالکتاب کئ کنا نو موليان توي واقف واقاموا صلاۃ دا موز پا بندی با ضروری خواد. دق خلق سده عبارت کی دلتا همو المسلحون دا مسلحان. او ان لا نوزیو عجر المسلحین اللہوی منگان بربادو اجر دا نیکان و خلقو مخلصی وز وجه جد وجہ درد چه دوی سا یوغفر لناکن اللہ و ایزنا تقنال جوالا فاقاوم کلش پور تک منگار و دویما گوره دا تذکره دا شي دستی شید، دا غرد پورتا کئی د تذکره دستا دا دوئی منتی دا دوئی پا قباحات منتی وقسم رد دے دوئی پا دیوئی نا رد دے خواب. اللہ پورتا که من غرب لپاسدو دوئی که انہو ظلطن گویاکداخو یواریز و صاحبانو لکووریز چی لپاسدو دستی او درین. او ظنو انہو ظن رستو چی انراشی پا مانا دا یقین، یقینو که چې دا غخوا کې برکې په دو منې نو مونږ ورته ما خوو مع آته ناکم کووه واخل چې مونږ تاسو د دی په قوت سره عمل پ و کو او یاده چې په دی کې دي تتقون لکومته تقون ددي دپاره چې تاسو متقییان شي چې تاسو داسې ن کاان داسې خلق بخلی شوي خل تو چې څ کو و یو فرونه نه الله در منه یادا را ول راپور تکاو چا خر در منه راپور تکاو بخاني خبري نشته کنه و يدا قزار مبكم بني ادم من زهرين ذرياتهم وا اشرهم الانفس هل استربكم قالوا بلا داوس درم وجدرت دخا تاسو ګور الله در نوادا غستوا د خپل تاسو اغواده ماتا کڑی دا تاسو فا عواده دا اللہ دا توحید ماتا کڑی دا تاسو تاللہ نویلستو بی ربی کن خالو سنگ سا یغفر لنای تاسو و ایدہ خذا ربکا من بنی آدم من ظهرین و زوریتان دل تصریقی دا جمیزی کردی لیکن مراتین حتم علیہ السلام دے غور تفسیر سرادا سے دخوا ځکه حدیث کی عمره دي حدیث مرفوده یا ویسے مرفوده نو پریسے موقفه ده چې پاک د ادم علی صلوات و سلام د خیکت په معنی لاسراح نه سپین بچی پیدا کړنو قسمه لاسراح نه تور بچی پیدا شو نو واذا خزر ربک نو هغه حدیث د دې یو دلیل ده د دې تفسیر په وإذا خزر بقم بني ادم اخذ منه واذا اخذان من واخرج اخذ اخذ قال چرا او قراسته د ادم عليه صلوات و سلام د شانه اولاد دا وی. او اشهدهم الا ان فسيهم او حال لا شه گوان دوی درام د دوی په 99 علاستو بی ربی کم قالو بل آئے از استاس و رب نیمنو دوی ورطوی ولی نا ولی نا شہیدنا منگ دا دی گوانیو اقرار ولی منگ گوانیو لیکن د حدیث دوی منٹوکڑا دا دا چیپا علم اروح کی اللہ پاک دا وادہ دا دوینا غستے ادايوات ياللي لاستو ربيكم قالوا بلا نو بنابر پر د حديث پر انا کی مقام کی هغه حديث موقوف يغه بدرجه د مرفو کی ګرځي خد نو چون کی حديث د دې آیات دواړو د تشریح کړي دا نو اداولې چکړې په حدیثې مارفو سره نه دیم په حدیثې موقوف سره چدا ودا الله پاک دا دوی نه غسته دا پالمی ارواح کې غسته دا د دې ابن الله مخکني د مراد ادم علي سلام الودیت نه وښکله نو خې کته په دا غس کته حدیث پر نه سره سرنګي چې سرغن قراني کریم وی لاله استو پر ربکم قالوا ولا کدا پالمی ارواح کې لیکن او دغشنی ابن کسیرم دا وی چیو ایزا قضا ربکا من بنی آدم من زہوریمون زوریتا هم اگوی تا دی تفسیر بیدا کی چی دا اللہ پاک چکم اہا دا قصدر ہے دا غا فطرتی سلیمہ دے مولودن علی الفطرہ اللہ پاک ہر بندہ کی صلاحیت داغه صلاحيت په بنیاد منته الله داغه تعبیر کړي لسته ربکم قالوا بلا سر دینغه فطرتي سلیمه ده هر انسان وره او اذا خذربكم من بني ادم من ظهورهم ذريتهم او كل چه واغه ستاراسته د بني ادمه او خزر معنا او کله چره وخت را واستہ د بنیاډه مونږه شاګانونه اولاد د دوی چرغو یو وخت واشهدو مال انفسه مال الاستبر بكم قالوا نو دينا غفطره دي سلیمه مراد لیکن غره خبره ده په همدغه حدیث باندې دلیل نشي چه هر بند چې پیدا کی گی فیطرت منی پیدا کی گی دویم ده حدیث چکم ده دعالم اروح دلوز د ده حدیثی موقوف ده جواب ورده انکو را مخی مننا ما دا خبر او کرده چا اولا ٹوکڑا صابیت ده پا مرفو منی ده دویم ده حدیث ٹوکڑا چیده اگا موقوف ده لیکن بده مقام که مرفو کر دیده ده سی مقام که اگا نقور دادا چه دا اول تفسیر شیخا دیکی دیبنی که سیر دا قول کم زوره شهیدنا ان تقولو یا خودا شهیدنا مقی مانا منوکڑا گا یا شهیدنا دیروسو سرولا گوائی شهیدنا ان تقولو بیان کو مذہب بیان کو مذہب یا بيان بيان دا بیان میں اوکا بیاننا بیان میں اوکا دا دی دا پارچی اونوئے انتا یوم القیام اوکا شہیدنا مقی سرشین فعلنا ذالب یا اخبرتو کم الانبیاء والکتب ورد تاسو خبر دا دی خبر راکا دا دی احد فواسط دا بیاو دا کتابانو داولی دا دی دا پارچی اونوئے تاسو انتا قول ان لا تا قول فرزد قیامت انا کنا عن هذا غافلین یقن دا دی آحدنا نا خبران، یا دا توحیدنا نا خبره کلمه توحیدنا نا خبره او تقولو انداما عشر که آباؤنا یا دا اولاد، او تقول اولاد تقول، تقول، یقینا شیر کرده وزمانگ مشرعانو پو خواه، وکن ناظوریتا من بعدی منگو منگا اولاد رستو داغوینا، من خود اولاد رستو را غریم نافتو حلقنا بما فعل المبتلون آئے حلق کئی مندر پاگا کار دے یعنی شروع کڑے دے باطل پرسو خلق دا خدا خون شروع یو کار را روانو جو بس منگ پا کیراغ لکن جن دیس تاسو دا خلی بندول دا ما تاسو نا دا وقت سرنا دا احد آغست دے خوا اللہی وکزالک نفسی لالآیاتی کزالک دا احد تا ضمیر راجد دا تذکیر د دی احد میول وکړه زکه نفصل الایاته په تفصیل سره بیانومګه آیاتو نا متلته عبارت کې د لی تذکر او چتاس او نسیت واخلای دغه تذکیر د احد میول وکړه اولیکوما نفصل الای کسانک نفصل آیات دغه تذکیر د احد و چې وکړو دغه سی تفصیل سره بیان او دلائل چتا سن سیاست بخلیه تذکر ولعلهم يرجون اند د دې لپاره چې دوی واپسې راستې شي نه د شرک نه اوتلو علیہم نبذین تایناو آیاتنا فنسلخ منها داوس سالورم طریقه دی ښا سالورم رات وڅړتا څوک یو غټ مولاو بلعم بن باورا مستجاب او دعوت نو الله پاک داګه مثال لسکې شن یو کړه دا الله ذریله کړه کله چې هغه کې دنیا پرستی راغله نو سرنګي ساهیو پرول نه و بلعم بن باورا دا تورار ډیر ښه طالب اول کتاب ته لیکل دي په صفات د الله تعالی باندې بس به اسرائیل ورته جمع شې دي چې موسی عليه السلام ته په دعا او کاغې سره خزې دوکا کړه لندا دادا پیسي لال شي کړه ده بازو دا پر هموم منته حامل کړه ده الله یواتلو علیه النبا الذي بیان کا پدوي منته دي سايغفر لنا ولا منته بيان کا خبر دا غملاتینا او ایتینا چې ورکړه او مونږا غاغتا الم د ایتو خپل آيات نه ورکړو مونږه غلر آيات ونخل علم د آيات ونخل علم یې ولا ورکړو جير کټ علم لیکن فنصل خامنها پس قوت د دغه آياتونو نه شوټ بالکل او دغه آياتونو نه سمنا به ترکل عمل چې عمل په دغه کتاب مان ته ونه کنو الله یې فنصل خامنها پس اوت د دغای اتونو به ترکل عمل اصل کی د قلب ده فن صلخت من حدا ایت نت نوت لو علم تن الله نفعت به الشیطان پس راگیر که دل را شیطان یا ولگی د پس شیطان فکان من الغاوین ده شو من الغاوین د سر کا یا دا فرق نه هو ګرځيتا الله ولو ولو شئنا لرفعناه بها پاک شهر علم د کتاب الله ورغړي د الوی لیکن شئ علم به کتاب الله نه ځان کی مشغوله کی د قرآن خدمت نه کی کنه فانصلخمنا اگر دکان دارائی تا مخی دنیا دارائی تا مخی نو بیاو پسی شیطانو لگی خوا بیاو سر علم نہیں پاتی شئی بس سر اب نمپنم ملائی دنیا مقصد و گرز ایخ بند لو شئینا لرفعنا ہو بیها و غوختے وی منگا خامخا پورتا کڑے ہو منگا پسو دا دغا آیاتو الله پور تکړه مو سمګ د د راتځو پور تکړه او مونږه کوي په عمل دغه آياتن مستمنت زګ حدیث کی راز ان الله يرغو به هاذل کتاب یا قوامن او ایضا بیاخر و دې کتاب الله خلق خلقنا الله عزت ورکه لیکن د څوکړه والا ک نو اخلات ال الارض لیکن کوخ شو دنیا تا ماله شو دنیا تا د دنیا حصول د پارا ده بس ځان وقف کړه چې د دنیا د حصول د پارا ده ځانه ورکو مائل شو دنیا ته د دنیا حصول تنو و تبا هوا روان شو د خپل خواهشات په سي زکه چې د دنیا په سي زینو بیا د خواهش تابيداري کوي به په حلال حرام نه کنا نو الله یې فرمایا صلی او بس حال دادا پشان دادا حال دس دا بیو ہے پاک دادا دا حال دس کیو گرداؤ سنگا ان تحملہ لئی الحصہ و تترکو یلاز کا حملہ پی کئے نو حوکی ہنی او تترکو یلحظہ کپری دین بیام ہنی حوکی خیالات جب ایرا وقت کل یلاز جب ایرا و بیسی دی جب ایرو با سری لاړې دنا ساسي پتاو پتاو ساخ لیداسي سږي لیونیس په الله پاک د داسي سړي مثال داسه عالم مثال دا غحال د سپیشانه کړه بعض مفسرین لیکل انشاء الله پاک هغه سره داسي وکړه ان انتحمل علی الا سوا تطرق بس دې بیا بدونیه داري کې دن دا نشي دې د دنیا دار سره بیا دن نه ځلکه مسل القوم الذين كذبوا بآياتنا هغه را مثال د سپي سره ورکو تدوالې حیواناتل حیاتل حیوان کي د سپي سره خوينه لیکري دي ښه په حساسیت کې د سپې ضرب الملصن په عربو حالاکا پوختانم دا ہوئی کانا مڈا اسس پیدان نا جڑکڑے دے اسس پی سوچا دا جنگی زیادی یا شوم زیادی نا مثال دا چا سرور کئی رسپی سرور کئی خواد زکس پیس یا کل العزرا د دا خوراک سر گن دے او چې سی حرام خور ملائی نا آغا بیا خور اغم دا گن خوری کنا بل سپېڅلې هغه قایصټي د یو خپل احسانات بس دا جتلاوي کله بیا مردار ډیرا ورته فوګه خارې خا تازه خدومن اخرى لیکن مردار ورته ډیرا فوګای دا چې خلقوتا حرام مال لري خوږي دا غرنګ خوراک په سګرځي سپې او ځېبل دي شنوې دا هم د غشاني کړه پخپل همجنسو بندی حمله کوي دی چون بس دشمن دی ده مولا دشمن دی دا گرنگی جب ای را وقتی لی خواه دادم خلاه ار و ولاوی بس حب پرست و پسی غپی سپی چیزی نو میتیادی چکین لطا پور تکی خواه چه گندن شما نو دیم مطلب داده قری حرام کوي حرام لکن خلق کي اظهار دا کي شي زو کړې پاک سره ما غندا کي کي اخت ده الله فرمایي ذالک مسل قوم الذين كذبوا دا مثال هغه قوم دي چې تکذيب کړې د آیاتونو زمده دی یو مولا سره ملګاوي فاقصوص القصصا پس بیعان کا دا بیان فاقصوص القصص دا دی دا پارا دوی سو کی, کی دی تا مکنی چی بس تا یغفر رناخ اللہ منگ بخی امنگ بخل شیخ لقیو سا مسلین قوم اللذین کذروا بی آیتنا وانفسهم دا مثال خدای الله جنا ډیر بد مثال له داغه په چې تکذیوی کړه دایاتو زمنګا اپ خپل ځانونو باندې یظلمون ظلم کوي مې یهد الله فوال مهتدی دا وس داغه اوله دا اوی سره مطالعې خدای چې سره مطالعہنګا به هرمره په سره مطالعہنګا ښه خبره مانیه سوک باندې مانیه دعوت جاری ساتهکه مې یهد الله فوال مهتدی اغچاتاش اللہ هداتو کین پسند لار مندن کړي او چلا چلا پاک بیل ریکن پهولای کوم الخاسرون دغری تاوانيان ولقد زرعنا لجحنم کثیر من الجن والانس دمو زورونه ورکې دا متعلق د ردوي می دا, دا وې سره دغه ما داوسوې ته بعد ما انزل الله کین کنا وسره کې ته بعد ما منظرونه کین مصاحق د جهنم باورځه ته بعد قران ولقد زرعنا لجحنم كثيرا من الجن الله یې په دکړې دی موږ جحنم دا پاره دا <الْجِن> دی د پیرانو نه د انسانانو نو دلته خپل ځکه الله فرمایو ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون تعرض را وخه الله دې عبادت لپاره پیدا کړل دی دلته او لقد زرعنا لجحنم كثيرا اگر چې دې جوابونه دي اشرف علی سب رحمتہ اللہ علیہ باب آیات القرآن کې لیکلي دي چې واقایت تشریه بل غایت تکوینی دا انت او ما خلقل الجن والانسان آیات تشریه ليها دا آیات تکوینی دا یا زرانا په مان د اندازې سره وقای کنه او خامخ یقینا اندازه کړې دي منګه د جهنم د پارا ډیر د پیریا نو د انسانانو دوی دی جهنم ته دوی اسباب د علم نو استعمال کړی هله نه اللهم قلوب لايقه نبي د دوی زړونو سم نه عقل لا يبقوا نبها ويدرنه کول فدغ عقل نو سرا ولهما لا يسرون بها د استر کې وی لیکن ندرنه کول فدغ استر کو الله کتاب نه کو الله په کتابي ځان نه پوک او لهما ځان نه يسمون بها د دوی ورغو ګونو و اور دیکھلای اسماء نو بیا د دوی غغون شته لیکن اوریدل نه کوي په د غغونو د کتاب اوریدل نه کوي اولایک کلنا الله ویدا اکثر د امولین عوام مبارک اولایک کلنا ادا نو ګری مسلوه کلو پل مثال ته اولایک کلنا همدار ډنګر دی بل هم اثر بلکه دوی زیات ناپوري ازل نہ من اجحل ساوری خو غومرا نه کنده دل تما نه پما نه تاجحل سره ثوريخ خپل مالک پی یعنی خپل د مالک فوتاويدار دی څنګه چسه دا پر ایسا تینو هغه کار کوي چې مالک تا د مالک څخه شکر اداک تا خپل مالک نه پیجن دی الله ولیک هم الغافلون در کسان دوی پوی بی پروائی دی دالا توحید بی پرواخر وللہ الاسماوالحسنہ دا متعلق دیدہ غدری میں دا ویسرہ ادعو ربکو متاظر ہوا خفیاء اللہ راو بلی پاجزے راو گوڑے انو پٹ پٹی راو گوڑے اللہ تچگاو باسے غور ده الله سره په سات صفاتو کې څوکې څادر نه کېد الله نماز د بل چا عبادت مکهبل چا در آمد چا او دعو ربكم زكوال الليل اسماء الحسنى خاص الله در نمونې خيستا خيستا كامل نمونې الله کامل نمونې ده الله اسماء توقيفيه غير توقيفي بنا بر اختلاف نو صفات الله غير توقيفي دي او اسماء مباركه دي او قولي توقيفي نو فدعووه بها پس راوبلید یا زرا پدغه نو منو سره یا رحیم یا کریم یا منان پدینو منو سره راوبلید کور قران کریم کې الله پاک تعلیم د دې را کې چې الله راوبلای بزاد صفاد سره راوبلای پاسما سره راوبلای روح المانوی اتلُب منه بیا اسماء الله نہ چغړې دا الله په نومونو غواړه روح المانوی دا او زر الذين يلهدونها فی اسماء پرې کې دا کسان چې کجروی کوي په نومونو د الله کې کجروی سمان په تادوی یشرکونه په مفردات وی له حادثه ده به اي یو سبب ما له یو سبب الله پاک له 10 صفات ورکي چې دا غا سره نه خائف یاد الله صفات د الله نوم بل چلا ورکي ولحدنا فی اسماء غره دا خدا خدا لفظ شوی کنا خدا دا د الله صفت کې دې شي دا الله ایساب نشي کېږي ذکر الله <سؤال> پاک اسما تشکونی لا توقیفی ورقل <سؤال> لا ادا خدا مانسه واجب الوجود تخله وجود تراقل تو الله پاک داسې نمونه نمونه میادای چا ابو عیسی ورته وای ابو غزیر ورته ابو فلان ابو فلان دا کج روي ده الله په یاد الله پاک نمونه بل چاله ورکی کنا نو الله وی سیو ما کانوا یعملو زردا چی بد پور کړه چې دوی ته دا عامونه چې دوی کوي و مممن خلقناهمه ته يهدونا بالحق وبيه عدلون ګورلو دا هغه چانه چې پیدا کړې دي موږه تقسیم د خلقو کوي کنه او دا هغه چانه چې پیدا کړې دي موږه او یو ټولګه شته وره او جماعت شته يهدونا چ بیان کوي دا حق وبه یادل نو پدی حقمن یادل انصاف کوي په هر زمانه کې الله پاک راز خلق پیدا کړی دا وګړو کې وروي مجروي نه کوي خه لیکن والذین کذبوا بیااتنا سنستدرجوهم من حیث لا علم دا متالق د اول داوي سره چې زړه ماتنګا دا دوی په نمنه نو زلو چاته تنکي ارکسان چې دروژن غني آيا ته زمونږ الله وي پدم دمراني سوي لره پداشي طريقي چې دوی نه پوي استدراج پدم دما مالون ولا زيات او مانوي زتون ولا زيات او مانو دنيا ولا زيات ومان او ما استدراج او مان ترقي في ترجات تويخه بل وامل له لهم محلتنا ورقوم دويلرا عمرون ولا زيات او مالون ولا زيات او لكن الله اينه قائد متين یا کینا نیول زما ډیر سختي مې راو نیومخه اولم يتفکروا وبي صاحبهه مین جننا دلته حضورن اور کئ منکرین در رسالت ترا د مکه سره ولذین کذب اولم يتفکروا دوی تکذیب کئ اې دوی سوچ نه دکړې چینشته د دوی په خیرخوا مونته سلیوان تو دوه شاعر مجنون صاحب دلته باندې د خیرخوا سره ده ما بصاحب منجن ان هو ایلا نظیر موبین ما ندیده مگر یرارتون کی اخکار آره اولم ینظرو فی ملکو تسماوات دو زورن منکرین توحید درہ پر مقاصد آربعون منی اللہ پاک زورن ورکی اگرچاد را جسو قرآن نمنی توحید نمنی قیامت نمنی اولم ینظرو واللزین کذبو اولم یتفکرو اولم ینظرو اې دوی سوچ نه ده کړې په بابات شاید آسمان د کې یا آسمانونو زما کو تلګو ګره اې د توحید مونکرا وما ما خلقل من شيء او په هغه سکه دوی سوچ نه ده کړې چې پیدا کړې دي الله من شيء هر شی چې نه آسمانونو زما کو نه له هر شي کې لک سوچ کړ د نه ده کړې دوی نظر نه ده کړې په نظر د حیرت سره په بابات او په اره کې چې پیدا کړی دار شه چ و انا عسى ان يكون قد اقترب اجلهم او دوی نظر نه کوي په نظر د یو رات پس عسى ان يكون قد اقترب اجلهم سوچ نه ده کړي فکر نه سر په دې خبره کې چې نيستي راغره ده نه ته دوی عسى چینی زديرا کله دا نېټه د دوی دیت دوی سوچنه کړه asa ay ko na ka dektara wa ajalun دوی فکر نه کړه په دې خبره کې چینی زديرا کې دې شي ژوند نېټه د دوی نېز دي نو فابیا ی حدیث ان ادا اسا چې قد اقتر ابصر شن په معنی د نېز دیوالي سره په ښا نېز دی له څنګه معنی چې موږ مخ په خبره کې چې نېز دی را غریدان هټه د دوی نو فابیا ی حدیث ان بعد یومنون پس په کوم یو بیان پس د قران را دوی وایي ایمان را وړي د قران نو رسو بل صداسي بیان شته و زو ورو نو ورکه ایت د ماقبل بیان چې دوی ایمان ولې نرا وړي الله یمای الله فلا حا اغاجا لاش الله بیلاری کی فلا ہادی الا فست دشته ده پلاری کون کی غدرا وایا زراهم فی تغیری پرگی دی اللہ دران پر سر کا شی دد کی یامون حیران ګړډ وړخ یا سوالو نکنه ساعت یا انا مرسا د وزورون کی د قیامت لرا د یوکه سم د توقیان ذکر کی وَيَذَرُون فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمُونَ بَغَيْر وَمِن طُغْيَانِهِمْ دد یو طغیان صدق تپوس کې دوی دلته تا نه په اړه د قیامت کې ایان امرسا کله به پایم کې دلته د قیامت مرسا قیامت وحکله و د قیامت زمهر رب سره لا نه بهخکاره کوي د قیمت په خپل وخت لا نه بل سک دا نه شکاره کوی دا خبره چې کوم د الم د قیمت دخت لم د قیمت چې دا ه سپلت سماتې وال دا خو ډیرت در نه خبره ده پاسمانو کې د پهمت ک ک دا یا سپلت منه خافیت پټه د دا, دا خبره. اسمانون والا ومن تم پسما کا صرف ومن تي سر افتاده چلا تا تکم الاغدتن نبر ازي دا قیامت اوسه مگر ناصافا بس علاماتي خو خودلي خناصا او برزي خان بیا تا پوسنه كه يا سالون دا تكرر نه يا اصل کي تپوس تا پوس د وقت دا قيامت هو وخه کول دل د پوس کي دا حقیقت دا قيامت کیفیت د قیامت د قیامت دی شیشه و یا صلونکا د قیامت په باره کې کانه کا حفیون انها گویا کیتا تلاش کول کې داغه حفیصه تحقیق کول چې په سړي په کې دلی دوی تانه تبوس کې گویا کیتا قیامت ډیر تحقیق کول تلاش کول غل انما علم عند الله ذ دی قیامت الله سره ده لکه اکثر خلکونه نه پویږي نو د پیغمبر د تپوستي قل املک لنفسي نفهم ولا ذره دا نه فنه شر په تصرف د ترقيده د جواب مخکنینه انما علم عند الله نه نه زیات ترقيده قل تورته هزو خواقدر نه د خپل ځان د فید رسول نه ضرر ضرر ده فقولو ذخو ذهان تا فائدہ نشم راسوره نظر رد فکول شما نطاش و تصریاب علم د قیامت وخت د قیامت بوخه ما حقیقت او کیفیت د قیامت بتا وسوخ ذ تاسو ته حقیقت د قیامت نشم خو دلته تاسو ته وخت د قیامت نشم خو دل زخپل ذ ذهان واغدار او نعمت چزان تفید او سما یا زن نظر رد الا ما شاء الله ذا استسلام قاطع الا او که سیستم تاثیر شیک الله ور غری مزباده نقصان مالک ګرځ الا ما شاء الله لكن غچی الله ور غری قائنا من ذلک لكن غچی الله او غری بس اگر کوون کړي چې سکۍ ان لا ما شاء الله لكنه ان شاء الله و كائن من ذلك سم انا کوو کې دغه چاته نفر سهي چاته نقصان رسي چا نقصان دفکاي د الله اختیار نه په نقصان مالک الله ده ولو كنت اعلم الغيب من الخير او کز په دې پغې من دې لست اکثر من الخیر خامخا ما با حاصل کڑی و زان لر فیدا لست اکثر تو من الخیر خامخا دیر امی حاصل کڑی و زان لر فیدا لیکن واما مسان یسو پدا سی حال کې نبو رسیدلی ما تا استقلیف کچھر تا ما سرا د غیب و زفا پوٹو پوڑے لست اکثر تو بابی استفعالی راولے خاما خاما با دیر حاصل کڑے وے زند پارا الخیر خیر او پتا سی حال نبور سیدھلے ماتائیس تکلیف پیغمبر سے سلم تا سمرہ تکلیفوں نے دنیا رسیدی نہیں تردیب پوریچی بی بی منتے تحمتوں نے لگی دری دی ہر قسم تکلیف پیغمبر نے ملا شایدے خې دا ابدان وین هم با ځان لټي خیره سیل کړې ما تبس تکریب نه را سيدل لکين طالبات فل مقدمه نو پیغمبر ته وړي تکليف نه را سيدل نو معلومه شې ابدان دا نه ده کنا ګور دل تلو داخل شې پمازي من لو چې پمازي داخل شي ماغان د پاره د استمرار وی خواہ دانا چیو روستو ورطا بیعا سلشے دے گا لو چیو مازید آقل چیگا ناگا نا فیدہ دی استمرار ورکی قذب ہوئی دے پوہ ہوئی نو ما تا بڑیر خیر ما بڑیر خیرو ناسی لکڑیو ما تا بسا تکڑیب او دقیع سی استثنائی دے خوا. او لو خو د و جزئین دپار رازی که ما سر غیب ووی نو ما تب اڈیر خیر وی اصیل شیوی تکریفنه پر تنو رسیدی کچھ رسیدن لیکن نزق غیب دان نئی ما مانا داشوخا اب بریلیان خدا ہوئی کن دق زیمن وقف کی اور پیغمبر اللہ پا خیری کسی رو ارکڑ لیکن دست اکثر تو من الخیر نو پیغمبر صدق غیب دان دیکھ فزن لا يجدين عنا الا نذير نوقر پیغمبر صلی الله ت وختمر تکلیفنا رسول دیو زيتو في الله ما اوذ احد مثلي درنبر ما تا خد دنیا کې تکلیفنا رسول دیو نو كزق اودان مې ما تا بد دنیا تکلیفنا رسول ما تا خد دنیا نه ماتا تا ترا هم په جنا نام منډیا محبت د خوشا سره د خوشبو سره نیمزه مگر یره ور کول کې ما زيره ور کوم غا قوم تيو مينون چی مان لري هو الذي خلقكم من نفس واحده وجعل منها زوجها ليسكن لها داد رد رد شرف دعا کوي ښا او آیات متعلق ده د دوی دو می درې می داوي سره او دی آیات یو قسم زور نه دا مور افلار ده بچیتا دوي ما داوسه یتباده مانزال الله وکي او, او را بلې ادعو ربكم تنتظروا خفيا رمضان شب يا الله توايا خان دا آیات جو کوم دنه د آیات اصل لگے دلې اوول ځان د آیاتونو مونټول پوکای فهم د آیاتونو راشلی اصل مقصد فهم د قران د آیاتونو نور د مفسرین خپل رائے زیاد غو ما عن مقاصد خپل خپل د علم مطابق هغه موجوده سکمزوري او سخري مان او الذی من نفس واحده خاصا 경찰 سے بھرفت ہیں، داسود یو جنسنا یو انسان یا جنسن، داسودی پیدا کریئے، جنس انسان خدم نا، جنس انسان نِاللہ را تاؤسکو پیدا کری، و جعلی امیمینا سو جا، پیدا کرلوں لاء الل الہ پاگ دا دغن جنسن ۔ رجل و جعلی امینا سو دیدہ ، پیدا کرلوں لاء اللہ تاؤسکو پیدا الذکر جنس وجعل من هذا وجل دవలی لیس کو نا اله د دې دا پارا 14 مراشی دې جوړه سرا الجنسوامیاله دل جنس د جنس میلان جنس ته یې نفلم تا شا حملن خفیفا مخی الله پاک عام ذکر چه خضا پاک دی یو جنس نا پیدا کردی یو شیر لیکن فلما تغشا حملت حملا خفیفا تغشا با دا ماضی معنی کوئی زکر روستو دا معنی با که تغشا خو ماضی دکا روستو بازی سیغ دا مزاری دیخوا الله د بازی انسانانو حال ذکر کئی فلما تغشا پوس هر کله چې یو د شی خاون د دغه حدیث سره جوړې سره حملت حمل خفيفه نو حمل واخلي حمل سپک نو فمرت به پسله راتله کوي په هغه سره لا حمل زیات شي نه کنده لغوخي د پخپل کار مارکی ګرځي را ګرځي فمرت به پست دره اتله کوي باغ سره فلم ما استقل الدعوا الله ربهما پس هر کله چې دا درن شینو اول لها ربهما فغمو يماشي تورس نو سوال کوي دا lana دعوا ربهما شد دوه رب, رب دعوا الله ربهما لئن اتيتنا صالحا کته را کله باکه مونږ تاسه روغ موټ بچي باسل باصلا ایتہ جسمانی روغ عقلی روغ لنکونن من الشاکرین خامخ شومږ الله ستاسو شکر گزارو الله استاد इनाम شکر کووس لیکن الله فلما اعطاهما صالحا وظهر کر چې ورکی الله دیتہ روغ موټ بچي جلالو شرک او گر زیدا دواړه لهو د الله سره ای صدران فيما پاغه بچي کی عطا هما چ الله دوی تا ور کړي نو ګره فتاع الله اما یشرکون الله سره شریک جوړي دا خو پیر پاکشت نه دا خو پلان کی بغشت نه نمونه ولا بیا د دا خو د پلان کی بابا من ملخت دا وا دا شروع کښوروش الله فتعالى لوما یشركون پس پاک دے الله دا اگنا شرید الله سری صدا رہی بچی الله ورکه سوالو نو د الله نه کول نشکل الله پاک ورکه به نسبتونه بل چاته کی بیو له نومون بل بل شان دیفا او یشرکو نا ما یخلق شیا ایتو صدا رہی هغه چل رہا چی نشی پیدا کول هی شی وہ یخلقون د بخلا پیدا کړي شی دا سی خلق در آمد ولا يستطيعون له نصرا طاقتنا لريدا ما بودان د دوی د پارا نصرن مدد ولا ان ينصرون او نه خپل ځانونو مدد کولی شي دوزی او قبر ته ودرېږي او مزار ته ودرېږي اغه مدد شوي الی وين تدعوهم الى الهدى لا يتبعوكم وان تدوهم را مدد شوې دې شریکانو خپل وتا اِل الهدا د پردې او فائدې کچت د ویرا تا چیرې مونږ ته او فائدہ مېلا و, و, و شي خدا تېرا بلې منفعت تېرا بلې لایت بیا وكون نشي رسې دې دوی تا سوتا تا وستې نه لا يتا سوالو علیکم ادا تمو غما مانتم سامیتون برابر پتہ سوچې دوی تر مدد شوهه امانتم سامیتون یا چپیه دستا سوخه زغت دوی خو تاسو خبرې نه اوري کنا وېجدا خو بوتان دی کنا د خو بوتانو مبارک لري الله الی الذین تدعون من دون الله ګورز نفید وجود شیر کئی خواد. یقننا کسان همچی را مدد شوا توائیتا و سیوات اللہنا بندگان دیست آسو بشان دا شیخ عبدالقادر جلانی دا پیر بابا دا فلان که بابا دا فلان که بابا دا طول چکم دیئی بادون امسالکم سوشن بندگان دیست سوشن مختی دی اللہ دا. نو خط کوایس کولیشنو فدعوهم پاسره مدد شکهته تنفلی استجیبوا لکم پس پکار دی چې قبول کی دعا استاسو انکم تم صادقین کتا سورشتین ګوره سړی چې کار کوي انسان چې کار کوي نه پاسواب سره کوي دا وګړه دا مزارات دی بیریدو خورو په ولان دی اعلی هم ارجون دلته دی مقام کې نفذ قید کوي نفذ مقید مکی بازی وړي جو سب ای جو سب ای لیکن گورا الہم ارجلن یمشونہ بیا آئیشتے ددوئی ارجلن خبی یمشونہ بیا چتلل کولی شپاغی لار شپاغی ام لہم آئیدن یبتی شونہ بیا آئیشتے ددوئی لاز چراتین کی پاغی سر سشے ام لہم آئیون بیا ايشتید د دوی سترګي چې لیدل کوي پاغي عملهما ځانونه اسماونا بیا ايشتید د دوی غوګون چې اوریدل کوي نفی نفذ قيده او غراخه دا اسباب شتی د هر څه د نیو د لیدو دا اوریدو تسيداغه په خبر وادرېږي او زم خبر او زم ما د حالاتو نه خبر د الله وي غوګون سترګ یې ستنه اسباب خود غو کړم ا دې زیور ته درېږي دا اوري زما خبره الله وي ګو له شرکا اوه وتره او بل خپل الله صداړه زما په مقابله کې را وړې سمه دونی بیا تدبیر وکې زما دمن ماته مهلت مرا کوي فلات تنذرو دا ولي ان ې الله یقینت داې زما الله د ات نهنظرل کتابه چې رالیې دا کتاب په دی له منې مسله تههید منې پرت د شرمې. د دغله ته وصال الله ب کوي ټولو کانو لره الله د کې د ټولو صالی دانه سره د نبي کو والله ارکسان چې رامد شوه ته وایتاه سیوا د الله نه لايست لايست يو نه نصر کوه طاقتنه د ریس تاسو مدد کولو او نه خپل قانون او یان سرون چې مدد کوي اچھا پسی لګی دي را د شرفت واقي وای نه تدعوهم الهدى کتا سچته ته ته را مدد شوه را بلې د سره صد خير خو دلو ته را بلې لا او اورینن استخبر اورینا و تراہم ينظرون الیک استا خیال خدا دے کنا خیال کوی تا سو په دوی منی تاسو واقعا خدا دا انچی چی انظرون الیک چګوری دوی تا, تا و هم لیرون دوی نی حقیقت دا دې شي تاسو نی خبر لذیذ عام نه سادر اچو دنې نیدل کی چن چنو چن چن پی دې بیا سادر پکسه زرا نگو را اغا ذات راو بلائی چا اغا خالق دے اغا مالک دے اغا تاوستا فیدی رسولی شی اغاستاس و مدد کولی شی دا اللہ نا ماسیو بلچا دا را مدد او چې اللہ دلہ بچے راکنو دا اللہ نیو گنای لیکن بازی دعوی ہے چی یاد آیات والوالذی خلاقو من نفسی واحدا مراد آدم علیه صلاة و سلام دیو جلا من آزا و جا دا غحب بیوی دا لیسکو نیر دا آیاتونا رازا رازا دی فلم آتاوما صالحا پوری لنکونن من شاکرین پوری دا آدم حوا سر لگ او بازي وي شي نا فلمما تغشاها اشرف علي تنوي وي دا دې زه پوري ادمه حواد فلمما ترشاها دا بازي او حسني بصري رحمت الله عليه وي مشرکان مرادخا لكن بنا بر هر تفسير دغه ژه پهره خدا خبري سيدي لیکن بعضوي چي دا د ادمو د هوا خبري ني دا غوي تذکيره دا او په يو حديث سره استدلال کوي ترمزي کې يا حديث سره غره دي دا عادت هوا و چې بچي کېدنو پاي دبن مړ کېدلو باندې شیطان په سر عبدالحارث نو ملکي دنده چلو شوخه یو خو حدیث ظاهری د قران کریم د روح سره ټکراو دویم د یو نبی د شان سره چاغه معصوم دینو شیر دا سی شرک ولیش داغه کولیش بی بی بهر حال لیکن دیو نبی سره خدا نه خایګا لیکن کده حدیث اصلیت اوهری ترمذی دا ذکر کړی د علما کارته وی وي حدیث ترمیزی دا ضعیف دے دا دی اسرائیلیاتونا دے اور دیکیو راوی دے عامر بن عبراہیم دا ضعیف راوی دے ابن کسیر وی دے معلول لے پیوسو اوجو سرا بیاغلگی دلیو یو علتنی خول لیداغد دا. لندہ دادا چی دا حدیث زویب دې قابل استدلال نه ده قران کریم د روح نه خلاف ده دغه تفسیر چوکوم شو دغه زیات راجه ده خذ الافه و امر بالعرف حواله نه جاهرین اوس په اخر د سورته هر کله چه مسائل بیان شو مسائل ورسه وس تعلیم ورکې داعیتا د دا اخلاقو تعلیم ولورکې چې ځان کې داسې صفاتونه راوړاله دعوت خو ورکې د دې مسلو رد شرکای ورې ودتی دا, دا پر سخوی پکاره سا اخلاق پکاره دي چې دا اخلاق په تور مسله نشي بیانول دا خو یې ځان کې راوړاله او علاوه د مسایل ته بیانول شي دعی دا پارا دا خبری ضروری دیخوا او دا دیر جہاں میں معنی اخلاقیاتا اللہ پاک دلتا ذکر کری دا پارا دا دعی اخلاقی سبعی دیخوا خوزیل عفوامر وعارز پستائز نغشن پاپلی اول ورطای خوزیل عفو واخلا دا منل چه خوزمانا دانا چه واخلا پلاس کې واخلا خوزیل عفو عمل کا العف و منا آسان تا وي دي کی ذكر رازي کنا العفو عن المذنبين والرفق بالمؤمنين يسر ولا تعسر حدیث کی مراد ہے بشرو ولا تنفر خذ العف ما نہو عمل کا با سانبندی یا سیرو والا تو اس واخل آسان کار شیخ ودا مان کو واخل آسان کر خو یو غر زوا په معافی کول ونه فل خو یو غر زوا چې ته سوری وایس نن سبا په سوری چاته و هو او امر بل عرف و امر بل کومه خبره چې د اور مطابق سمونه کومه خبره چې مباره نه په دلایل وسره نوامور بل اور په بیان کوله توحید دا اور فی خبره ده مشوره خبره ده کنه د الله خبره نه بل خبره کوم مشوره خو بیان کوه د اور فی توحید بیان کوا درمعارضانه جاهلین مخواړه واه آنی جاہینین دا ناپو خلقنا ناپو سی دا توحید را سنت ناپو آدھے جاہل نو اگا بدا سکارو نا کئی دا سخبری بکئی نتوائی مارائی نا ننے سی بلکی وہ آرے دا قد وولو تکا ولنا دا قد ودو ردو ویرنا سوکا مخب وارو نو اگا جاہل سڑے کنزل بدرتے کئی کرنا نوچی کنزل کوي تامنې گزار کئی با دیرہ وي نستخم فطری طبعی لی آسرا طالب غصر آجی نگور اللہ وی شیطان دے دے با طالب کوي او تا با گرمئی چگورتا تے کنزلو کڑ دے سی شیرے خر نواللہ وی وئی ما ینزغنکا من الشیطان کو ٹونگدر کی تالر شیطان نزغن ٹونگا نذ و نو واس واسه د غوسکه د لوفه تونګره کېس نفستع از بالله دل تنزنه مرصدا غوس واس واسه دغه نو توه فاستع از بالله مدد غوړم په همداله اوسب بالله وګوره او رب ته پروا مه ساتل نو سمینوالی سا مکان الله پاک او ری هر صلو را په استاپه ان الذين تقوا اذا مسهم طائف من الشيطان ذلک پاسی مومنان ولایو تذکرہ یقنا کسان چیریږي د الله نه تقوی پکی کړه چی ورسیږي د تطائفا و وسوسه د شیطان پائفن حمله د شیطان و وسوسه د شیطان ورسی اورسیږي د تطائفا حمله د شیطان و وسوسه د شیطان دسکي تذکروا یاد کی الله لرا شیطان وسوسه وکړه په ګناوونو منه تخت کای په بدو تخت کای چا سره په جنگ جګړو په وایمو د تیز سر الله پاک یاد کی دته الله پاک یاد شي یا تذکر و منا تفکرو دې سوچ شروع کی فکر شروع کی نو چې فکر کوي نو فیصله هم بصیرون پس دا وخت دوی په دونکي وی په حق باتل منې چې دا خبره حق ده یوازې س قسم واسف واسو تر اعلی س قسم شیطان ور تر اعلی نن دې فکرو کینو په اعظم اوسې د په شپ په حقیقت نشي منې واخ یا اخوانهم یمدونهم او صحاله اخوانو شیطان ذکر کوي اچھے دادوین زان او ساتا شیطان او د شیطان د مرکن زان او ساتا ہے رون او دا شیطانان چکم دی یا مود دونہم شیطان دا را فلغی پسر کشائکی یا مود بخاری مانے کئیو زیرونہم خیستا کئی دوی تا سر کشی سمہ بیا دوی بیادوی کمی نکوی پسرکو حلوکی سمہ لا یخصر با جما نه لاس امو سره کس تړیکی گنا د ګمراه پکارونکو نه کس تړیکی وایسا لمتاتیه بیااتینو قالو لو لشتبای تها او کل چرانو د تذویته یاات مطلوب ایاو موجزه مطلوبا جوړوي تانه غختلره نو قالو لو لشتبای تانه دوی وای کنا ولید ظن نه نه جوړا ولا لو لشتبای تانه ظن نه نه جوړا چطه داسی نبی نخوزان نه گا گا لگتی زمانہ کراس سیکو درست خلقوئی جی سڑیا تاز خوکور ارسا کو رشای گا ادا دعا مکوئی دا مکوئی دا مکوئی دا مکوئی نمانگتزہ دا روجی میاش کی دا روجی رتا ماب قیفا یا منا لولا اجتبائیتا منا اوائی دوی لولا اجتبائیتا ہاں ولدنا حاصل اولاد اللهنا ولد نه ز د اولاد خدای نه اشتابه ایتها اشتابه من ولد ولن غواړه د الله حنا اشتابه ایتها ولتن غواړه د الله پاک نه ما يو هي له یقینا ز روانه ماغه صفاس چي وه كي هي ما ته رب د طرف نه ز تعبيده وه ما هاذا بصائر من ربكم هاذا مشارله قران دی دا قران چي دي بصائر من ربكم د خو د پوي خبري ني دي كه خدانه ته ټول د پوي خبري استاد عرب د طرف نه دا خود بصیرت کی تاوه ده د ک هوټول د پویو د حکمتونو خبره دا قران د پوی خبري اساسو دربد طرف نه دي هدايت ده او رحمت ده دا قوم د پاراين يؤمنون چی ایمان لري وذ ادب مبلغ تخي چګوره مبالغه اے دعوت ورکاون کیا چکر د الله کتاب بایاني غیر ادازان کي ادا خويرا ولا چ د الله کتاب اور او د الله کتاب بایانو ما لكن چکر د الله کتاب بایانيږي نو بیا ورته وګوم کيرا د آداب د قران كريم نه دا سينه چدل تم تلګيا ال تبلګيا ديا شور جوړ شه د هان پوند ښا کله چرسټي کيږي قران نو ايضا قران فاستميع لهو وڅ وکي د قران ته او انسیتو خاموش شې د دینه پاران ترحمون چې پتا سره وحشي ګوره چې کله قران لسته کېږي نو لای پاستمع یو استماده نو بل دل ته نه ده یې استمای ویل کېږي استمان ویل کېږي او رېدل وتا پاکس او پیرا دے سر چوی خواد یو خو سمائی او خو نفسی او ریدلوی پاکس سر ایو کبلا قس تیغی دا سماوی او استماوی لیکی چی پاکس سر او ریدل دے و شوی کنا او گورا دا استماع دا پارا ضروری دانا چی تمکی او خبر او ری کنا وکی دا فاستمع له پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم بچکلا عاملا کلا نو دشبی طرف نبالر نو حدیث کی راضی استمع پیغمبر صلی الله علیه و سلم بگوکه خدھا حالانکه س आवाज بناو هووکه بکه خدھا فائنو سمیل اذانا نو که بانگ با ده سار ویلیشو نو فا آمساکا واپس بشو او کنا حملہ با یوکڑخا نو دا زورین چی استعمان مستلزم دا سمای دیکھا که سوگدہ ویچی جہری من سو کئی کنا نو ٹیک تا نو که سرین من ناکی خوب سی شیع ہو جا نا استعمان دا مستلزم دا سماینا ادا د قرانه کریم ادب دی چې فصته مولو ابیا چې دی کنه انما جوعل الایمان یتم به امام خدای دې د پرشدغه اقتدار کلی وشي کنه بیا ال امامو زامنن امام status زامن دی بیا به امام نه اقتدار کینو که بعضی کی بعضی کنه قرات خوغه کوي کنه سریریه او جاهريه احادیث دی موتایمه محمد دے کنا من صلی خلف امام وقرات الامام قراءته له دے امام قرات بیا خودا د قرات دی. نو پس فستمع ولو وقرت كده او انستو خاموش هر قسمه شاغل بیا پري رہے گا اگر فستمع ولو جو جہر سره واچه او انستو جو سری مسروات وایو خاموش ہے تاسیس اولا من تاکید بغیر هر تقدیر تا آیات چکم دے دے عام دے کله قرآن لوس دیکي نو ک پ تقرير ک لوس دیکي نو گوغور تا کيه دا ایک خطبه ک لوس دیکي ک نو قرآن نو گوغور تا کيه دا کيو محفل ک لوس نو گوغور تا کيه او که په مسکل مسته کېږي نو وګور تا کېداله قران کریم دا اوز بنا هر تقدیر چې د اي خپل یو ارادي کنا مختصر دا چې خبر دا خبره زکه قوم چې تاسو په خبره بو شي چګور د اي مو مشتهیدون مسله دا کوي په یو مسله کې کوئی اختلاف دی نو دا اختلاف بنابر بر دلائل لخوا دوړو سره دلیلو نوی بیا د خپل دلیلو په بنیاد باندې یو شی هغه واجب او فرض وینه بل ورته مستحب وینه نو سوغه ته جایز وینه سوغه دلیل په بنیاد ناجایز وینه دا نشته وای شي دا په شریعت کې الله حرام کړي الله جایز کړي الله واجب کړي نه د ائمه په نس باندې خبره نو مسلح راغ لد فاتح و خلف الامام کنا دائیو اشتحادی مسلح ذکاہ قرآن وئی وقی رائے چکا قرآن کلل اس دیکھی لیکن حدیث کرال اللہ صلی اللہ علیہ محیق راہ وفاتح الدل کتا یا اللہ صلی اللہ علیہ محیق راہ وفاتح الدل کتا فساعدا فاتحہ لس دیکھی فاتحہ و بھموز کی وائیخ وس بازی ایمہ و فاتحه د حديث په نظر کیږه او د فرض درجه تر سنت نه د فرض درجه ته نه او هغه کی عمومیت راويسته ده چې فاتحه کوم منفرد د مقدمه کې امام نه دا ټول بلولي چې نه لولي نه مونځ نکي خداغه په زندګي کې داسې نه چې مونځ نکي زمنگ امام سے بیاضا غشنے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بازی حنفی لم داوی چې ګردلته آیات وی ویزا قوریل قران د عام دینو فستامیول نو د حدیث پر سکو نو حدیث او قران په تدبیر کو کنه نوغه خاص کید عام کای هغه س کید منفرد سره کین نو امام سره کای نو چې کله دا مون فريد مختدي او غر زينو ديبه بیا سکی غوګ او دا حدیث ثقه صحیحونه دي کنه زکه په دې لا کې مې به عام دینو لا صلات لمن من کې به عام من خو اصل د عموم د پار نه دي کنه د عموم خصوص ګرو د پارا وځ د الله تنفي ذا کمال لکن الله تنفي ذا مطلق د صدا پارا ده خوبنا بر هر تقدیر دلائلی در دوڑو طرف نام دا مسلم مشتہدون فی مسلہ دخوا اجتحادی مسلہ دخوا دا دیوب المنت دلائن او دتاان مسلہ دخوا دا, دا دلائلو پا بنیاد مسلہ دخوا دا پا ایماؤو کدن محدثینو کدن امائن بخاری در فاتحہ خلقو الام قائل دن تب امائن بخاری در سوائے دا گرنگی نور سمرائی ماؤو گرن شوافی اوتا گرن نو تاسو په لاندن تان کوی ها بازي مسائل فرعي دي لیکن هغه اولاو د غیر اولاد دلته مساله کې دو د نکي دو خبره خدا کې دل نکي دلته الله دا طرف نکي دل نکي دلي دا مستحید طرف نکي دل نکي دلخه دا مستحیل دل دي د دلیل په بنیاټ من کې ګین د بوټه د دلیل په بنیاټ نکي چا چې فاتحه او اولو دغرنګي مې مالک وغیرہ وي نورای م ډیر زیات دي دغرنګي صحابه ډیر زیات امامي ترمذي ذکر کړی چا چی فاتحه اول استن نو شو او باز یې م دا ویل کوي م بوخاري وغیرہ چا چی فاتحه اول استن نو منصفات مونږه فرض دي کنه مطلق اغه فاتح حمدانو زم می سورۃ تم دیکھو مونږ واجب ګنو لیکن د چا د پرده مون او جدا مساله شو لیکن بنا بر هر تقدیر کنه دا اختلاف چې کوم دا د داد یو مجتهدین فی اختلاف پدې کې به وسړي پسې لامکان یو سړي grievance نه نسلی او اول یا ټاکول عباس مو نظر او تپکی ضرورت په دې دنیا کتابونو لري پورو پورو مذاهب او جماعتونه پی جوړ دیخه نو زه را پاسي د دې زمانیو مولا چیرګک په خپل خبره لا پاسکه پرې دا, دا خپل د دا دایلو په بنیاد یو کار کوي تخپل دا د دا دایلو په بنیاد یو کار کوي کا دغه اختلاف چې دا به اید در رحمت اختلاف دی یو د علمي اختلاف دیخه او اذکر ربک فینفسک تزرو خفاءما سلور م کی ذکر شنبی فاستا ملاو بیا و ی وذکر ربکا مبالغه تبلیغ کی ذکر اسکار خو واخ وذکر ربکا رب یاد و رخ بلنا مبالغه فی نفسکا ذن پن نفس پلک یادوا پزڑ کی یادوا زڑکی الله چ تغییر نکا نو سنگ یادوا تزرم و خیفتن پاج ازی سره یادوا نو پئے سره یادوا ودون الجهر من القول مِنَ... او ذا الجهر وين انا هي کتا یادوا نو سحر یادوا نو مازیګر یادوا سبایو بیګا یادوا لا پرو نا مگر زه ګور ذکر دلته سد و ذکر رب کفین نفس ذلک الله سبحان الله الحمد خو پسته صفات دو سر بایده و خیفا سره و دون الجهر من القول او دا جهریوی نانای نه یادو جهریوی نانا چی کتی نو اگه سیری خر یا پزڑک یادوانو یا رورو یادوان پجیبی یادهینو خو رورو یادو سرن یادو جهرن نا و دون الجهر دون مانا کتی توی کر کتا دا جهر نا کتا دا جهر نوچی جہر نکمینو اغسیری یا سرن یا دوانو یا پسکی زڑکی یا دوان ار وقت یا دوان نور دو ذکر بل جہر چی سو مرا فتاوی گوری تمام فقہ داوی رف و سوٹی پی ذکر بیدعا پن خدا بیدت تیخ ابن عباس رضی اللہ حدیث لی ما خاموز یا د منځن انقضا ختمه او ختمیدل پس سره معلومول په تکبیرات سره نو سړیاګه خاص موقع کنه د حجۃ الوداع موقع امام شافعی رحمت الله علیه هغه نه چاته پوسګړل هغه پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کوم زې کی ذکر بل جهر کړل تعالیمه نکړې ده او مته تعلیم ورکو چې دا څه اِنَّا لَّذِينَا اِنْدَا رَبِّكَ لَا يَسْتَكْبِرُنَا عَبَادَتِهِ یقننا کسان چنیزی دی رب ستاتا نلوینِ قیدو اید عبادت دالنا تسلیو اید اللہ ولو یجدن خاصا قدر سیجدکئی لَا يَسْتَكْبِرُنَا عَبَادَتِ در ذرع عبادت وَيُصَبِّهُونَهُ دَجَبِ عبادت ولو یجدن جسم عبادت غره د یو دلیل نقلی راوړ د ملائکو نه چې ملائکو غره نو قلبی عبادت کوي د جیبی عبادت کوي د دجوسی عبادت هم کوي نو اېدا الله بندگانو تاسو منځ کې د صفات د ملائکو راول زې وافدا ان شاء الله وصیب السوره بووی